Živ dobrodošli a, youtube oziroma moji naročniki, kako bomo o tem rekel. Danes ima meni zelo poseben intervju za vas in sicer a, bom govorila z Bianco George-Morris. Ona je specialistka za celični detoks, a, ampak sicer je pa tudi a, arhitekturo, diplomirala tukaj v Ljubljani, v Ameriki si naredila še en faks, kateri... Magisteri. Magisteri, ampak računalniške umetnosti. Ne, misli, to je računalništvo in umetnost skupaj združeno. Ne? Naprimer, uh, ko bi jaz rekla, eno je tehnično face drugo je pa umetniško. In je, meni je vedno bilo tak, da sem bila obe polovici možganov. No, so mi delali tak, da... Enostavno nisem se mogli odločiti, ali bom na umetnica, ali bom šla total... Želela sem se biti zdravnica ali pa znanstvenica celo življenje ali pa veterinarka. Ne? Uh -huh. In zaradi tega, ker moji starši imajo, so me, imeli, upokojena zdaj, seveda, so imeli se firmo za gradbeništvo, sem jaz pol kal, da bom nadaljevala tradicijo in pač v arhitekturo. Aha, tako, se pravi, tako da boste razumela, ne, uh, ne bomo se danes pogovarjala o arhitekturi. Ne. Absolutno, da ne. Ampak, da... Telesa. To, ja. o arhitekturi telesa. to, ja. Arhitekturi telesa se bomo pogovarjali in to predvsem zato, uh, ker ti, Vjanka, delaš res nekaj posebnega. Se pravi, delaš z ljudmi in jim pomagaš pri uh, stani, za katere marsi kateri uh, ti praviš temu alopatski. Zdravni, dvignejo roke, ne vejo kaj bi, oziroma dajo zdravila in reče, da bo to treba jema celo življenje. Ti pa te stvari obračaš. In bova govorile malo o tej poti, kako si do um, tega prišla. Drugače toliko za vašo informacijo, uh, Bijanka je tudi uh, etična veganka in ima poleg tega, da se ukvarja z naravnim zdravljenjem, za in sadjem, oziroma z to, regeneracijo telesa, ima tudi podjetje z Etično-ekološko modo, v bistvu je nizkoprofitni projekt pomoči. To je v bistvu, da dobim lepa oblačila, katera so zdrava in katera so narejena res na, na pravi način, tudi brez izkoriščanja ljudi v Aziji. Torej, tukaj doma mi delajo v Sloveniji in pomagamo malo vprek morja. Ne? Super. Um, se pravi, imaš uh, slovenske šivilje in tudi materiali so naravni. Uh. Ja, evropski materiali samo. Okay, ne? Jaz tudi tu pazim, da, je pač, da ni neko izkoriščanje ljudi ali pa živali ali pa kar koli. To seveda tudi vegansko. Ne? Zato etično, ker meni se zdi, da, da če bi samo vegansko, ne, pol ne zajamem tudi ljudi v, v te celi koncept, ampak tukaj pa so tudi ljudje. Ker jaz, jaz pravim, mi ko imamo rade živali, imamo še bolj. rade ljudi. Zato tega, ker mi v bistvu varujemo eh, prehrano, da bodo jo vsi dobili. Ne, ne pa samo, da tisti, ki se hočejo z, z, z narezki bez baset, ne? in pozabijo, da za en narezek ti lahko prehraniš 7-8 ljudi ne? z istim kosilom, ampak je pač vegansko kosilo. Ne? Zato to omenjam. Ne? Da Da smo, uh, pa tudi to, da sem, da sem po vsem tem, ne, po 27 letih veganstva še vedno živa. <l> De, razumeš, ker vsi mislijo, da uh, če ne ješ mlečnih izdelkov, Si mislijo, da nekaj mi to po strani, da jaz naprimer nekaj mleka pijem, ali pa nekaj norim, ampak ne. ne. In, uh, zelo je bilo enostavno meni tako živeti, ker sem 14 let živela v Manhattanu, ker je ogromno teh uh, restauracij in to. In pol sem imela malo težave, ko sem prišla v Nemčijo, par let, malo da sem se skupaj pobrala, pa pol mi je moj mož se odločil, da bo tudi vegan, zaradi zdravstvenih razlogov in tudi zaradi etičnih razlogov. V bistvu tako je, jaz vedno pravim, veganka sem zaradi živali, frutarjanka sem pa zaradi zdravja. Fakt, ne? Uh, ker je to bila ta ena, je malo višji nivo, ko se tega tiče, je pa tako, da z ofrotarijanstvom rešimo še milijon več enih problemov. Ne? ker z žitaricami in s tem še vedno v miške pobijamo, razne insekti se dosti več pobijajo, tudi rastline pač pobijamo. Ne? Pa z z, z frutarjanstvom, pa v bistvu ne obiješ nič, ne obiješ niti rastlin, saj tisti plode pobereš in so one, ne poškoduješ rastlinu na ta način. Ne? In to je ta en drugi nivo zavedanja in jaz mislim, da pomaga nam, v bistvu tudi električna energija je dosti višja, ta življenska energija je dosti višja, ko mi dobimo s to prehrano. Um, čeprav moram povedati, kot potujemo in tako naprej veždej, seveda, in pole to tak pridemo v neko vegansko restauracijo, primer zdaj v Amsterdamu, Meatless District, je nama najljubša mm -hmm. restauracija, to, ko pridemo, to je rastur. <laughs> to je razvoje, da nismo jedli nikoli, ne. In, in nam je to zanimivo, da na, jaz sem imela vedno, tudi kot veganka sem imela težave z težo, s telesno težo, In pri fruterijanstvu, pa moram povedati, prvič, da res se ne lahko poješ sadjo, koliko hočeš in se nikoli ne zradiš. V bistvu je bolj obratno. Še vedno, ne, za te eni standardi so tudi, seveda so spremenili, ker vemo, kar je toliko ljudi za prekomerno telesno težo dan danes, da so mediji naredili kot da je, razumeš, normalno biti malo bolj buckas, ne. To je za normalno. Jaz, meni si pravijo, se je suha, ne? Ampak istočasno so, primer, če pogledamo v Stari Jugoslaviji, jaz se spomnim, ni bilo otrok za prekomerno težo, ko se neshodla hodila v, v ne šolo. so bili vsi tako suhi ne? in ja, so bili normalni tako, za tisti čas. Tako, ne? in te, te čas, zaradi tega mediji so to spremenili, zaradi tega pač mojem, da je pač ljudje mlažje, ne? Da, da se sprejmajo v sebe in jaz to popolnoma razumem, ampak istočasno, Da, razumeš, neka ženska, ko, je, ne vem, ko ima 30, 40 kg preveč in da prestane na naslovnici na Vogue, veš, ni fer do nje, ne, ne, ker mi v bistvu promoviramo nezdravo življenje na ta način. Ne? Ker nažalost, če ješ rastline, je zelo težko imeti prekomirno težo, sama veš. Ne? Zelo ja, ne? In, in to je tudi če je hormonskega značaja. Ne, hormonskega značaja mi z sadjem tudi lahko popravimo, da, da ni, ni tisto, da bi zdaj rekel, na ja, meni naprimer, ko sem začela sadje jesti, mi je malo tel, telesna teža šla gor, eno, eno, dve kile na začetku, pol pa, neverjetno, v šestih mesecih, vsaki dan skoraj, mislim, jaz sem to samo gledala, prav, sem se tehtala, razliš, sem hotela videti, ko bi se zadogajalo, nič cela ena kilogramov, vsaki dan manj. Ne? Tako da sem pol prišla, ne vem, z 72, sem prišla na 53 v najhušem ne, ko sem bila najbolj detoks, ne, ko sem se najbolj čistila in to je malo izgledalo strašno, ne, še posebej, ker sem 180 cm velika, in to je malo res te grozljivo ampak jaz sem te vsem razlagala, ne, ne, ne sekirajte se, v redu sem, nisem bolana, nimam raka, nisem se, nisem izmešala, nimam anoreksije, nobenih stvari, Ampak v bistvu, če hočemo očistiti telo, na žalost te slabe celice morajo iti, nekako mora se telo očistiti, ne? In po ko gremo na sadje, se začnejo prvo od ker naše telo začne, u, oh, vzamem pa drugačno prehrano, v katerem bomo uvočila čiščenje telesa, ne? Uh -huh. In potem se to začne prvoč dogajate, da v bist se ti čistiš in to se čistiš na milijon načinov. In z nosati teče, če imaš sinuse, pač polne tega enega limfatičnega zastoja, ne, pa odpada in zošes, In mislim, na primer, si lahko pučaš obiš na palčki, ne bo umazano. In uh, misim, uh, ti gre ja, tudi akne se lahko na primer pojavijo en čas in pol se to umiri. Ne, jaz sem zelo bila e, težave sem imela z kožo in e, ponavadi ljudje tega ne razumejo, da je težave s kožo so povezane s težavami, da nekaj stagnira in tvoj prebavni trakt ne dela v redu in še bolj ledvice. Mm -hmm. ne, ker koža je kot tretja ledvica in pol tisto, razumeš, tvoje telo pač hoče te toksine pa vse slabo nekako vendati. In kako naj da, če ledvice prav ne delajo, če prebava prav ne dela, koža je edini način. No. no in točno o tem se bova danes pogovarjala tako, da pač razložim um, našim gledavcama. Ne, o načeloma tako, da se bojo malo razumelo. Ne. Jaz uh, nekako zagovarjam uh, uravnoteženo rastlinsko prehrano brez dodanih hol. Se pravi, da ljudje v bistvu je, jejo tisto, kar zraste ali na drevesu, ali v zemlji, a ne, pa nekaj malega orešku in take stvari. Ja, ne. Ja. Ampak uh, zelo me je začela zanimati tvoja zgodba in predvsem <clears throat> zelo me je začelo zanimati zdravljenja sadim, to, kar ti dejansko počneš, pa boš o tem malo več povedala, uh -huh. ampak da nim razložim, ne. Predvsem me je začelo zanimati zaradi tega, ker sem videla um, osebo oziroma tega gospoda doktorja Morsa, pri katero imaš tudi um, narejeno licenco, se bo o malo ja. govorili, ja. ampak predvsem sem videla, katere stvari on vse ozdravu take, nad katerim je dejansko zahodna medicina dvigena roke hey, in to me je nekako Zintrigirala, yes. da, da začnem te stvari malo in da tudi s tabo govorim, ker si pa dala to pot dejansko čest. In tukaj nekak nekako zdaj začele, zato da bojo oni razumeli zgodbo. Ne? Se pravi, ti si itak že 27 let, uh, si veganka, a ne? Veliko časa si bila tudi, se pravi, robe veganka, kar Tako. pomeni, da si jedla veliko surove, zelenjave tudi in te ja, stvari. Ampak potem je prišlo do enega premika a ne, in si v bistvu šla na sadje, ampak to ni se zgodilo iz danes na jutro. Ne. Oziroma ti si se sadjem, kot so se mi dve pogovarjale, si se že nekako srečevala, tekom življenja se ti je nekako ponujalo. Ne. Ja. Pa mi lahko malo poveš to zgodbo, kako se ti je sadje ponujala in kako je prišlo do tega, da ti zdaj živiš pretežno frutarjanski, življenjski stil. Bomo rekli. Tako. Tako. Ja, um... Glej, ta celostna veganska prehrana ne, brez olj, ne, uh -huh. oziroma zelo nizka olja, ne, kar se je težko se je začist, da bi ti izločila, ne. probamo vsi, ne. Uh, je super, ko si ti zdrava, ko se dobro počutiš, ko je vse vredo. Jaz sem se v frotarijanstvu v bistvu začela s tem dogajati zaradi bolezni. In um, lahko povem pa ene stvari, katera sem jaz pol se spomnila nazaj, da kot otrok, jaz sem bila vegetarijanski otrok, zaradi moje mame že in kot otrok sem imela ogromno angijin, vnetje ušesa, sinuse, vse to, zaradi tega, ker tudi bo rekel moja mame, moje mame težavi ščitnico, moja babica je umrla pri 50-ih zaradi autoimunskega vnetja ščitnice. Pri 50-ih letih. Torej, meni to definitivno, kar tudi jaz vidim mojih oček, oziroma zdaj se to že dosti ščistilo, ne, um, In imam ogromno tega enega linfatične zastoja in ponavadi se to prehaja z mame. Ne? Od mame grejo te težave, ne? toliko očeta pa druge stvari. Ne? Ampak Aha. ta limfatični zastoj problemi za limfo, katera je ful pomembna, kot samo veš, doktor Morto ful uh -huh. uh, te, te težave so v bistvu v preko mame največkrat. Eno vprašanje imam, to se mi zdi nekako logično, pa bo ali zato, da bojo oni razumena. Ne? Glavni problem, ki ga pač doktor Moore poudarja, je to, da recimo ta zahodna medicina alopatska, ko ti praviš, oni povdarjajo, oni gledajo kri, medtem ko kri itak nikoli ne more biti problematična, ker če je kri problematična, mi umremo. umremo tako. Ne? Ampak telo ima pač vse določen sistem. On, meni je zelo zanimivo kako ono piše telo, ne? da telo je v bistvu kombinacija celic in dveh tekočin. V bistvu vse so samo celice in dve tekočini. Kri in limfa, pri čemer je limfa veliko večji del. In on ful dobro to pove, da je kri v bistvu kuhinja, ne, in potem limfa je tisto... Sem pogledala, ja? sem načitala, <laughs> nagledala. Ja, <laughs> ja veliko sem pogledala. Da dejansko limfa je pa tisto, um, kar bi mi v lijak, ne, oziroma ja, tisti odpadki. Odpad, odpad. In če sem jaz prav razumela to, pa mi boš ti pol povedala je tako, ne, Preko hrane mi dobimo hranilne snovi pač iz črvesja, pokri, potem pa celice... Pač kri donese celicam te hranilne snovine, one oh. pojejo, ampak ja. kar je pa odpadnih snovi, pa one po domače povedano pokakajo tako, v limfo. Tako. In problem je v bistvu ta kakec. In se ne. pravi, če jemo napačne stvari, ki ob metabolizmu producirajo velik teh odpadnih snovi, pa bomo potem povele, kjer je hrana ja, dodela, to jih najbolj zanima, ne? Ja. Potem celice pokakajo velik enega Gordo rečeno sranja, ne, velično tako in toksinov, ne, ogromno tega v hrani, mi nimaš kaj s tem dela. ne, ker je toliko vsega, od prezervativov, raznih pe pesticidov, mislim, vsega in svačega, ne, tudi, več, konzervancov, ne, To sploh, ne, vse, vse te strupe, ne, je pa tudi tako, da je ena hrana bolj za nas primerna kot druga, ne, ko si samo to dobe prišle, ampak najboljše je to, da naenkrat, če, če ta limfa ne odhaja preko, v bistvu, preko ledvic, preko kože, uh -huh. preko vsega, ven, nazaj, ne? največ preko ledvičk se uh -huh. to vse zbira, uh -huh. ne, v bistvu gre v te limfne uh, ka so že, točke, vzličke. Vzličke, tako, in tu bakterije začnejo pomagati, ne, da ne to prebavljajo. Ne? Mi, mi mislimo, da so virus in bakterije ful nekaj nevarnega, mi vedno imamo vse virus in bakterije v sebi, ampak či se To primer zgodi, da naša imunost spade, potem naše, potem slabe bakterije premagajo dobre in pol to je te celi kaos, ne, zbolimo. To je ena stvar, ne, uh -huh. i, to so bolj nenavarne bolezni, bi jaz rekla. Uh -huh. Ampak Največji problem je, pa, da ta odpad naše celice, če se to ne odvaja preko limfe, začnejo v bistvu plavati notruk dreku dobesedno in to lahko motira celico, lahko povzroči da celi organi v tem se zatekajo. na primer, se zgodi, ko je največ tega limfatičnega odpada noter na primer v enem organu. Začne pomagati se telo, da dodaja vodo. Torej otekanje organov, uh -huh. to je ena stvar, začne vleči kalci z za kosti, zato na primer razne kalcifikacije, razne čudne korene. Tako, ja. Ne, in tudi ta hibracija je pol, razumeš, zelo problematično. ne, ker ti enostavno si out, ne, ker vse tvoje telo porabi za oborjanje z za tem, ne. Se pravi, če bi tako po kmečko povedali, ne, ja. to se zgodi, recimo tako, če bi dale neko primerjavo, kaj so prej začele z odpadnim sistemom, to se zgodi v bistvu kot pri VCE-ju, če bi mi napačne stvari, če mečemo v vce, Ko se za mašine in pol nekje poči, recimo primer, mislim, poči, to zdaj govorim čistko, yeah, yeah. A ne? in potem v bistvu tista umazanija, ki bi mogla iti ven iz telesa, iz nas, dejansko škodi nam samim in v bistvu škoduje celicam, se pravi. Yeah. Del organov, ne, ne, tako. ne, tam, kjer si je, v bistvu, je pa tak da ta limfa, ponavadoj se, ti odpad, se najbolj začne od, najbolj predzade na tam, ko imaš ti genetsko organizme. Aha. In ne, zato mi pravimo, da e, bolezni se ne dedujejo, ampak se deduje način prehrane. Dejansko jaz vidim problema, ne, zakaj večina velik mamic hrani svoje otroke, ne, z mesom in s tem, predvsem zaradi propagande in pritiskov iz posod z medijev od zdravnikov, ne, ki dejansko, recimo tudi v vrtcih, ne, ne pustijo, da bi otroci dejansko ne jedli mesa ne, ja. ali pa da ne bi jedli mlečnih izdelkov. In problem je v tem, da itak nismo ljudje narejeni za to, da bi pil mleko druge živali. Ne. Ja. Ampak, če nimaš alergije, ne moreš tega dokazati ja, ja, vem, vem. Uh, Pa tudi ne zrujevam Samo veš, zaradi cepljenja. Ne? Ženske grejo v porodijo ki drugi, kar tega cepljenja ni, ni obvezno in to mislim. To, je zelo, to so zelo očutljive teme, ko se zdaj dotikave, ampak gre se vedno in pri cepljenih in pri teh prehrani se gre vedno za profit. Samo veš. Najlažje na teh bogih živalih zaslužiti težki denar. Oni naprimer z prodajo pomoranč, ne bodo zaslužili masivne nišče, ne bo se obogatev, blazno. kot krompirja, ali pa ja, bilo tam, ja, ne. Ne. Sam, sama veš, da ne bo, ne bo to šlo. Zdaj pa, če živalni pa naprimer take profite delajo in seveda ti živali mučijo, takih obravnavajo kot stvari, to, naprimer, če primerjaš z mojo babico, ki je imela eno kravo notri štali, ko je štala bila bolj zrihtana, ko so oni, kje so živeli, da je ta krava bila, ljubezen je imela in te se sve, stvari, čist nekaj drugega, ne. Ampak mi ne moremo nazaj, zaradi tega, ker je preveč ljudi na planetu. In, in uh, to bo trebalo korenitno vse spremeniti. In še ena stvar, mi pri zdravljanju uh, po sistemu Dr. mors oziroma uh -huh. vsak od nas ima svoj sistem, toliko da veš, ne? Uh -huh. Na podlagi izkušenj sem jaz razvila svoj protokol, svoj način, kaj jaz delam, ne? Uh -huh. uh, Je pa osnova Dr. Mors, seveda. Uh, ampak mi smo na podlagi tega eh, povzročili eno tako problematično za te alopatsko medicino pa za vse ostalo eh, situacijo, da eni še celo trdijo, da so neki samomori so se dogajali po, po Ameriki, ne vem, teh naturopatov in tako dalje, da trdijo, da jih v bistvu ubijajo na lepi način. Ne? To je zelo, tudi dr. Morsi je mogel ful testimonio, kako se pravi, pričevanje. Pričan, pričanje, ja. Pričevanje, mogo ful zaradi tega, ker so ga to želejo, da to ni res, da kako on lahko pozdravi HIV, kako on lahko pozdravi, primer, kako lahko pomaga nekomu, ko ima eh, razne ti, eh, možganske okvarje, pa to pa samo vidiš, da je toliko tega, ne. Naprimer, zdaj na zadnji je bilo ti fantek Lukas, ne vem, če si gledala mogoče. Videla, Sem, ja, ja, Ko ima možgansko kako Točno so, mamice je fotografirala, kako se je F njokolko več zmore in z samo čaka, da bo začel govoriti. On je pa bil tisto, res ste ga pride v to, ne? To je človek normalen. Kakur je pa to bila, Ja, ne? veš, ja. Ne, ampak res je, ne? In jaz tudi vidim, ne. Jaz mam, da ljudje iz vozička, ko ne morejo več odet, ko spominim gre, se stanje pa grejo, pa in spomin pride nazaj. jaz nisem neki zbluženi hipi. <laughs> Jaker velik ljudi, ne, ja. a jim je to tok uh, tuje, mi se bo vršle še stvari, ampak to jim je to tuje, ne, da potem vidijo nekoga in mislijo da da je nekdo preplaval po juhi, ne se ja. tudi zato so omenila, ne da dejansko si delala marskire šole, bila pa a ne misem se si delala konc koncev ja. Corporate America, nisi, ja. nisi hodila s kombijem Nočno na okolji, ja. pa... No, hočem povedati, moja kariera je bila v bistvu, to je najrečji što, jaz sem delala za te korporacije. Zanimivo je to, da sem ogromno denarje takrat zaslužila. Zdaj pa v bistvu živim od sreče, da lahko nekomu pomagam. Dobesedno, ne? mislim, ko primerjam tisto finančno situacijo prej pa zdaj. Ne? Ampak jaz mislim, da je treba ljudem pomaga, da je čas za te en uh, switch, ne? Uh, da moramo nekaj spremeniti, ker primer, mi govorimo o energijah, zdravljenju z energijo, prehrana je energija, sadje ima najvišjo energijo, a, a medicina, pa samo fizika govori o kvantum fiziki, ne? Absolutno. Ja. oni pa govorijo <hums> o chemiji še vedno da z kemičnimi sestavinami, da ti špricnejo nekaj gor, da ti nekaj ven zrežejo, da to tebi pomaga. Da ti neke kamikalije, ko so toksične, v tebe dajo, pa da bi te to popravilo. V bistvu, ko se pa samo zgodi, da naredi represijo nekega problema, a ti si s tem problemom ostala, pa si ga še pohujšala dolgo, dolgoročno, da bo se ti še tisočkrat nekaj kujšega zgodilo ne, kasneje. Na primer, jaz, ko sem tri meseca z ključnicami se borila po, po Septembru 2011 z uh -huh. za zastropitvami, razumeš, samo so mi antibiotike filali. Ampak, kaj se je zgodilo? Jaz sem pol, po teh vseh seansah antibiotikov samo še bolj zbolela, ta limfa se je še bolj stagnirala, še bolj sem se slabo počutila. Ravi, kaj ti v bistvu naredi, recimo, primern, da bojo oni razumeli, kaj ti naredi antibiotik. Tip? Do besedno potlači še določene kemikalije v limfo, ne, ker itak limfa more... A ne, v bistvu, če sem jaz prorazumela, doktor Morsa, ne, je tako, da dejansko imamo sem dve plati mi Imamo kislo in imamo bazično, ne. In forejo o tem, da kri itak mora biti veččas neutralna, ker če bi bila kisla, bi mi umrli. In a, zdravila, ta je pa najbolj učinek, a ne, dejansko na telo in mi, ko to damo noter, Ne, more telo ustvariti ravnovese in potem vrže vse to naprej v limfo. Tako, tako, In, in to pa zabahša vse. Problem je, ne, da zdravila v bistvu, delajo na principu, kateri je v bistvu samo zatiranje težav, ne pa eh, konkretno zdravljenje Simptomov, težav. ne? Tako, ja, se simptomi pri alopatski medicini, mi se pa ukvarjamo z izvorom težav, ne, kar je dost težje. je vedno ja. limfi. Tako, ne? ali limfa, ali že eh, prebalni trak. Aha, okay. Prebalni trak je začetek težav. Ne? In, in če ne vem, če si videla par mojih videov na YouTube, jaz prav pokažem, primer, ko ima nekdo raka, kako mu z nekolonoskopijo, ko nadijo, kako mu zgleda notri črvesje in mm -hmm. pol za vsako bolezen, vidiš pravi, kak je bolj opasna bolezen, ne? Tako bolje, bolje zapadstavno noto, so črne stvari, so vse, mislim, vse bom ti, mislim, še, še mislim, da na, tvoj, na mojem predavanju, ko si bila, to smo tam spomniš, ja, ja, ja, to, to si spomniš ja, ja, ja, se podobno, ampak tako to je. Ne. Naše, naprimer, kar v našem, v črevesju, ko se na zalepi ta hrana gor, pol mukosis, ne vem, kako se to imenuje, to so tisti ja, v sluznica bistvu, bi lahko bila, ampak, veš, to so taki miniaturni polipčki, kateri ja. se ukvarjajo samo s tem, da srkajo hranilne snovi iz hrane notri v telo. Zdaj čime je in zablokirano gor tam, ti to se ne dogaja. In zato na primer iz tega dela člevesja organi, kateri so povezani, da dobivajo. dobivajo kri od tamih seveda hrano, tisti organi bodo pol, ne bodo funkcionirali, prav, bodo imeli težave. In bodo češčas začeli v bistvu slabše delati, oziroma ne, ja. um, Če sem prav razumela, ne, tudi pomankanja, ne, razno razna, ki jih imajo ljudje, ne, ne izvirajo to ki iz tega, kaj ljudje je, ampak kaj ljudje absorbirajo. Ne, se Tako. pravi, ja. o, da problem ni v tem velikrat, da bi v prehrani, recimo, primer, ne, manjkalo kalcija ali pa bilo česa, ja. večinoma. Ampak problem je v tem, da tega kalcija telo ne more absorbirati. Tako. Rada bi predvsem to podala, ker velikrat sem opazila, da tisti, ki gledajo zelo kratko ročno stvari, ne, Včasih pridejo, ne vem, o, vegani ali pa ljudje, ki jejo rastlinsko hrano, pa je celostno. Ne? Recimo, od jaz. Ne? Ja. Pa imamo mogoče predobstoječe težave, ki so se na, na začela že v našem otroštvu. Prej. prej. Prej. Ne? Ja. Ka sem jih jaz dobila od limfe in, recimo primer, meni se bojo neke stvari pokazale par 25, 27, 30 letih in bojo rekla, a, to je pa zato, ker si tri leta nazaj začela jes tako, bi mogla Beganske, vse, ja, ja, ja, ja. Ampak prvo, kar je, ne, Večina ljudi, zelo velik del ljudi, ki jih jaz poznam, ker sem pač iz tega pršla, zelo velik del ljudi gre dejansko na to prehrano, ker smo imeli prej težave. Tako. To je prva stvar. Ja, ne. Ja. In druga stvar, stvarka pa je, a ne, to, da neki pride na površje pre 30 letih, to ne pomeni, da se je to začelo 25. To se je ja. začelo že prej. Še dosti prej. Dosti prej. Vse dosti prej. Ja. To bi rada nekako, da ja. razumejo ljudje. Se pravi, to je tisto, ne, kar ti pa delaš. Ti pa ja. v bistvu tiste stvari, ki jih že mama ne, na svoj plod. Dejansko se pravi, ko se plod razvija, v bistvu direkt dobi informacije od mame. Ne. Ja. Pa vse se, to je logično. Preko placente vse dobi. Preko placente vse dobi. Aha, ja, logično. No, pa tudi preko uh, dojenja. Ne. Uh, na naprimer jaz sem ful za dojenje otroka, ne? čim mene, mene ne moti, če ženska pri 3 letih otroka hrani z, z, ne, še vedno malo zizikaja, pa tome. <gibli> To me sploh ne moti, ampak problem je, če imamo toksično, mi posvetujemo, da čim prej, primer, pri šestih meseci, da proba po malem že dojenčka navajati na sadje. Okay. Ne? Ampak pri dojenčkih pa pri otrocih mi imamo malo drugačno prehrano kot pri odraslih. Ker dojenčki pa otroci rabijo malo več maščov. Odrasli ne rabimo več maščop, In to temi čist s kemslo. Ne rabiš ti nekih masno oreščke, pa to je jest, ne. malo, ne? Ampak za doječke pa za otroke pa svetujemo 80 10 10 prehrano. To pomeni, da dobiš 10%, 80% hesadje, 10% je na primer maščop in te 10% je malo bolj proteinsko bogato. Ne pri otrocih malo drugače, ampak te pa se na To je bi rekla deset let, potem pa čist, ko samo nasadje preidejo. Mam pa tudi prijatelje, moram ti povedati, ne, ljudje mislijo, da je to nekaj unikat, ampak nismo tako unikat. Jaz smo primer v Kaliforniji, v New Yorku, po celem svetu je prav tisto gibanje na Havajih, ne, je prav tisto gibanje, da so že ljudje, da, da otroci so frotarijanci že od spočetja, že prej, že mame so že prej, primer bile samo na sadju. In ti otroci so neverjetni. To, s to ti ne morem povedati, da je to je tudi prav te ja, ja, ja, Ampak Kaj razlika, Kaj je razlika? Razlika je najbolj v tem, da zelo hitro oni uh, intelektualno napredujejo. Aha. Ne Oni niso, na naprimer, ne zrastajo bolj veliki naenkrat, to kasneje v življenju. Hvala Bogu, da ne. Ja, ne, oni po malem, kasneje v življenju zrastajo večji, ampak najbolj je to, imam uh, tudi enega prijatna z New Yorka, njegov sin je frutarjanec v celo življenje, In jaz ti povem, jaz se vedno ker ta fantek zgleda, kot da je celi na Pa se pa ti, zihar, ti samo svojega otroka, hraniš naprimer, samo saljo. Ja, tega pa vidiš na vsaki sliki, mango, gloda, razumej, če fantek je non-stop je, <laughs> to je problem, non-stop je. Ja, ja, ja. In je tak na budskasti, budskasti nabiti, da nikoli ti ne bi mogla misliti, zdravo zgleda, ne? ampak on je prav tisto mišice, sem videl, da bo fantek. Ne? In nekoli ne moraš vedeti, je pa tako, je tudi črnček maj, maj ne. Aj, jaj, jaj. in po mojem, oni imajo že naravno malo bolj mišično to maso, več, ne. tako da tudi to mogoče pomaga, ampak imam pa prijateljice, ko imajo po šest otrok, protarjanci delajo otroke kot ljudi, <laughs> se rekel, spod mi ni no kako, ampak praviti, dosti krat tudi mamice ostanejo doma, šolajo doma otroke, ne do kateri pojde bolj v osnovno šolo. To je zelo razširjeno zdaj v Ameriki. Ne? Homeschooling. Homeschooling, ja. In te otroci res so zelo uspešni v življenju tudi na splošno. Saj toliko zares ne vem, jaz to samo vem, da so otroci. Ne? Mm -hmm. ne? Da bi poznala obraslega, kateri je bil celo življenje življenju pa ne. Vem pa za ljudi, kateri so Puli dolgo že, ne, že, 40 let in tak. Ne, in te ljudje so izjemno vitalni, izjemno zgledajo mladi. Enkrat ne. sem gleda na en video, mislim, da so bili na eni ameriški televiziji od ene gospe, kaj je stara, men da, ne vem, 75 let zgleda stara. Ja. 40, pa 30, ful mladih, čez glad, tako že črnke, gospejo Tako, tako. E, in ona je pa moža, ki pa je vse, ne, in da. on je mož, gleda 30 let starejši in nje, mislim, je ga ful zavidivo, ne. Ampak počem, a, veš, kaj sem te hvatila vprašan? Ona je gleda... na sorovi veganske. ona si tudi, mislim, da svoje stvari, gori. Ja, ja, ja, pa soke, okay. ampak ima veliko mini No, pa Kirk, ne, pa mini Kirk. Mimi Kirk ona je 75, je bila najlepša vegan, ampak se. ona na primer tudi je večinoma na surove, Ona jo. ni veganka veganka na kuhanju, ampak je večinoma surovin, če pogledaš njeni kanal, ne, ogromne Ogromna je tam in pole Kristina, Kristina eh, Fully Kristina. Ne, ona tudi ogromno govori o tem spreminjanju barve oči. Aha. aha. Uh, na primer, sem prvič da sem videla nekdo, da je konkretno mi pokazal poleg doktor Morsa Tima, uh, naprimer, da začnejo z rjavimi če tri lete so zelene, pa če šest let nekje postanejo modre. In to je za videt, razumeš? <laughs> in misliš si, je pa čaka malo. Kako to možno? da se mislimo, da je to ne moremo spremeniti barvo oči, ampak lahko, ne? naprimer pri tebi, ko so bi videla, ti si ter genetsko boš reševala stvari, mogoče bo malo dalj čas trajalo, ampak če si ti na večinoma surovi prehrani naslednjih 3-4 lete povema, boš ti definitivno dobila svetlo zelene oči. Prvo bo zelen tom, ne, ker to rjavo, to so v bistvi razno razne naslage, katere so naprimer že dve generacije nazaj tvoji starši, oz. prav, pra starši, ne, že so prišli na prehrano, katera ni primerna za človeško vrsto, ne, enako jaz. No, pri modrih, eh, ko jaz opažam, eh, sem se prav gledala stare fotografije, jaz sem imela bele oči. Veš, prav se je videla... Halipatični zastoj in kaj je to? Tako, tako, ne. V modrih vidiš postanejo, vsi, postanejo take To pa meka neka barva, in poleg tega sem imela ring, taki ful močen, moder okrog, kar pomeni, da so se v koži so se stagnirali, dosi strupo, zato se je smela nositi skožjo težave. Uh -huh. Ker moje ledvice so bile fuč, zato sem tudi dobila, če so ledvičke fuč, se zelo hitro zgodi, da tudi pol eh, tvoja jedra postanejo fluč in pol sledito pomale. V bistvu ledvice, če ti prav ne delajo, pol koža mora nadomestiti vse in si stagnira ogromno strupo v koži, zato se mi strpela akne. In na primer naprimer, kot tinedžer, sem imela fantastično kožo, ampak te nekje v 20 letih je to postalo srhljivo. Isto jaz, ja, isto nisem, jaz. nisem upala na cesto, vem, da ne mi se ful popudrala, ne. pa vidiš, da hodim okrog krok, ne nijem nič. Je pa res, da primer zdaj, če tu vidi, če kaj malo pojem rove, mi takoj koža pove, torej pomeni, da dela, ne, pokaže. Tudi, ko ni sve omedljene, da naprimer, ledvice, če ne delajo pravilno, pol tudi ostali organi začnejo trpeti. Ker pač genetično se začne ta kislina oziroma kisli odpad na primer v tistih, kar so šibki organi. Jaz vem, da imam od familije, moja mama in tudi Atija, pač ledvičke, ne, uh -huh. poškodovane in tudi nabledvične železe, katere so povezane bolj s paniko, anexozi... An Anksioznost, anksiozno, anksiozno, ja. Anksioznost, <laughs> ja, jaz en exajeric, en, kaj ja povedam. Angliščne malo muči, ampak razumejo, ne, tvoji tvoje so super, razumejo vse. Malo problema. Um, in, in razumeš pol tudi, vse ženske v moji družini so izgubile žalč. Vključno z mano, kljub temu, da sem svekala, da omolčem, ne, Uh, ampak veš, če nekaj ni vredu v žalčniku, se nabirajo. kam kamni, kam naredijo zravniki? Kako kot da mi ne rabimo žalčnik. Ampak ti povem, jaz od tistega momenta, kot sem je žalčnik izgubila, ti se spomnim, da sem se zgodila z operacije, sem vedela, sem se počutila, kot da je nekdo, um, ne vem, um, moje telo. Razumeš kot, da to ni moje telo več. In pravila nič, ampak lej, če je definitivno bolj trebušna slinoka mogla trša delati, če ti poješ maščove. Zato jaz, na primer, uh, moje telo je zdaj se tako naučilo, da ko jaz ne jem sadja, ko jem nekaj kar več maščove, jaz dobim tako drisko takoj. In prav vidim, da ne, v driski je tisto, prav ta maščoba vse kar ven z mene pride Moje telo se res sploh tem ne ukvarja, kar je v redu. Ampak prej je pa to se seno tako nekaj nabiralo in uh, slabo sem se počutla ne, to je bilo groza. Uh, je pa tak, jaz sem ti povedala, da sem sama kriva, da sem žalče izgubila. Zato ker, ko smo se priselili iz New Yorka, ki sem jaz bila, ne vem, 17 let že veganka uh, v Nemčijo, je moj mož, kateri še ni bil tako, mi je rekel, ja daj, ne, bio te jej, pa, pa jej, bio to, pa bio mleko, pa neko niti ne toliko, ampak pice, pa tak, ne, zadeve, ko je sir gor bil. Tisto, oh, okay, ne? In nekje po dveh pa pol meseci sem jaz začela take žalčne napade dobivati, ker mor organizem ni vedel, kaj bi s tem, ne? Kaj, je to? Kaj, kaj je to za nekega strupa, kam je to filaš. In takoj sem dobila napade, sem šla k zdravniku, so videli, da ima notri kamne centimetr pa pol. In sem jaz takoj, kaj sem zdaj drugače naredila, seveda, da je prehrana, kaj drugo bi bilo. Je se pošla nazaj na veganstvo, ampak kar nisem vedela, da samo s tem, da bi vegansko jedla, se to stavilo, ne bo dovolj stalilo, kako sem jaz želela. So se te kamenčki zmanjšali, ampak so ostali trdi. Sad je to res pregnjiva in to stali. Zdaj pa je samo veganska prehrana, pa ti to na stali zmanjšalo nazaj, to se je nazaj zmanjšalo. Uh, ampak, ko so me pol drezali ven, so našli, da so te strašno trdi kamenčki. To je skoraj kot kamen noter bilo v meni, ja, to besedlo, ne. In ne, da bi to bilo gladko, ampak to je vse tisto veš, perforirano. Ampak ti to nekaj torej... naredila, ne? Takrat ja. si najmalo eksperimentirala in ja. ni bilo okaj, kaj si naredila. Ja, jaz sem v kao po dveh, dveh mesecih mogoče treh mesecih, sem jaz rekla, da ben je šla na operacijo žalča. Bo njes kar sem na internetu našla, kak te kam ne spucaš in to, da piješ zjutraj en deciliter čistega lemonega soka in en deciliter procesi, mislim, hladno olivnega olja. In sem jaz to začela pit. In prvič, ko sem prvi dan službi nič nisem opazila, drugi dan vse je v redu, tretji dan pa me je tako vrezala, prav sem čutila, kak te kamni potujejo. In to take bolečine še nisem v življenju izkusila. Medala sem se po podu, nisem mogla sploh stati, tako da sem me vršilec in po, draga moja, uh, sem prosila uh, ne rezati ven žolč, naj samo to popucajo, ampak kirurg je določil pač, eh, bo ona s tem žalč, tako me deluje pravilno ne, in so mi izrezali ven vse. Je pa tak, najbolj je to zanimivo, da doktor Morse pravi, če so očajno kirurgi ki so pustili kake celice, da je možno, da se ta žoč nazaj zraste na eh, sadju. Ne? To se dejansko regenerira. Isto z ščitnicami. Če je kdo imel operirano ščitnico, pa so mu pol ščitnica Kako druga železa, katera je fej spomembna za telo. da je malo tkiva ostalo. Ja? Da je malo ostalo, se da zgoditi, da se to regenerira in mi to vidimo, da se ampak prehrana je spet, ne, mora biti ta prava za človeško vrsto, katera je pač frugiovar. Saj to se lahko zdaj razložimo, za kaj sadje. Mm -hmm, ja, to bi bilo um, fajn, pa tudi fajn bi bilo povedati. Mogoče v tem momentu, a ne to govoriva o tem, da se dogaja limfatični zastoj, to govoriva že o tem, a ne, kislo. In to bi bilo fajn mm -hmm. zdaj, da povema, se pravi, katera hrana, tako, lahko povrsti, katero najbolj škoduje, zakaj škoduje, da bo ljudje razumeli, um, a ne ker ne vejo točno, ne? Ja. Kaj, se pravo tudi katere smo vi v hrani so tiste, ki povzročijo velik teh kisja, tako ja. da lahko to poveš. Ja. Uh, gremo tak, gremo um. lahko, gre, mi gledamo energetsko vrednost hrane. Uh, kar po pride tudi s tem z nenasiljem, ne? Najbolj nenasilna hrana ima največ energije, ma največ zavesti, torej najviše, kar je vedno sadje. Ne? Zaradi tega, ker sadje ti ne poškoduješ, ne rastline, ne živali, ne nič. Pa solnce. Pa solnce, seveda. Ja, solnce, seveda. In, in pol, eh, kar se tiče živalski izdelki, so pa še posebej meso, je energija nič. Se, to je umrlo, to že viso kak žival umre, začne razpadati. To isto kot človeško truplo. Ja. Ko umremo, začne razpadati. In pol, na primer, karnijovari, eh, ko ka so ti raznorazni vultures, vultures, kako se to uh, ja, um, plenilci uh, misem v smislu tega, kaj jejo marhovinari. <laughs> ja, tako, ja, ja. oni to je za njih normalno. To njom mm, njom njom, ne? Odpad jemo, ne? In za njih je to ok, zaradi tega, ker so oni na drugim nivojem. Ampak mi ljudje smo na zelo visokem energijskim nivojem. Mirabimo ogromne elektrike, da naši možgani, katere veš celice so, ne, da in im te impulsi hitro grejo. Mirabijo ogromno električne energije, da če hočemo pravilno funkcionirati. In zato sadje ima najvišjo meso pa te izdelki, istočasno pa je tudi to, da razvija se sluz zaradi ene določene hrane. Najhujši so v bistvu živalski uh, izdelki. Živalski izdelki so v bistvu da ti, Poleg tega je to eno trpljenje in stimulacija za naše nadledvične železe. Zato ljudje, ko na začetku, ko grejo na vegansko prehrano se počutijo utrujeni, veš, in tako da Nik so, so ja, ker ni stimulacija. Ker ni stimulacije. Okay. Zaradi tega, ko živalko omre, vem da ogromno tega hormona strahu, adrenalina, kateri, ko mi užijemo, pač to nas na... Ne. Ja, in to stimulira ja, železe Isto kot naše. kava, alkohol, čaj, Aha. pravi, ne, pravi čaj, govorim, ne, za ja, ja, stovo, to. Ne, to. je stimulacija tvojega organizma, mm. isto tak čokolada, ne. To je vse nekaj, kar ti stimulira nagledvične železe. Ampak to ni fajno, da ti od ne, stimuliraš. zaradi tega, ker ti... Za določen čas bo ti dvignil energijo, dolgoročno pa ti v bistvu pomalem gumičuje na ledvične železe in povzroča, da ti tvoje telo začne propadati hitreje. Razumeš, ste več energije rabijo tvoje nadledvične železe oziroma se ti postaneš, na primer, od sira je to, ko ljudi odvisnih. Ne samo zaradi tega, ker je kazin, pa ti se zadeve notri v siru, ampak zaradi tega, ker odvisen postajaš od teh antibiotikov. Stimulacij. Ja, stimulacije in še zraven imaš antibiotike notar pa razna razna zdravila, katera ohranjajo te boga živali pri življenju v teh Veš, industrijskih farmah. Ne? Uh -huh. In tu, tu je to vse tako povezano. Ne? E, tako da jaz pravim, potem kak je nekaj etičnega. Ne? Koliko poškoduješ ti živali, koliko poškoduješ rastline, kako je to tebe dosegljivo, enostavno, že v naravi. Ker jaz, če pridem na nivo ne vem, Ajde ali žitarec, e, e, Sorry, Kako bom jaz delala, kako to jaz jedla? Ne, ne to... Mal težje, ja. Tak sem isto obščera namenila, ne, tudi isto za živali, Če kravo probam obiti samo z rokami, halo, kako bom jo, da da me zbrca tak, da bom letela v zrak, preden ji do takne. še dotaknem, ne. Ampak eni rečejo, ja, sem jaz na pomožgane, ne. Ja, A pa urodja, zato... ne, ja, pa pištolo, pa ne vem se, ne. Ja. Ampak glej, zadeva je taka, da to ni naravno nam mi smo to kreirali, zato ker drugače nismo vedeli. Pač, Paj, tudi ne bi preživeli pa ja. konc ne? ne? bi preživeli, ker ko smo se začeli ljudje premikati na primer z tropičnih Afrika, ne, predelov, smo vedno, smo bili prisiljeni, vedno hujše stvari, ne, na primer na severu, ko ni ne moreš rast rastline, ne, za ne morejo gojiti, Tam pač se prehranjujem za živalje, eskini in tako dalje, ampak tam Že je tudi... oni pa je, da dičejo jomest, ja, tisto dva mesta, ja, ko lahko, ko lahko, ampak... ...ja, ampak je roki med zelo mali so zelo bolani in nimajo, tisto kvaliteto življenja je ni enostavno in življenje. Zelo imajo napred vanje srčno bolezni, ja. ki so delali obdukcije, tudi ja. zelo so toksični, pa je njihovo mleko, njihovih žensk, da v bistvu bi ubilo dojenčke navadne, ne? da je to ja. toksično mleko tudi zaradi težkih kovin v ja. ribah in zaradi vseh ja. teh zadev. Ampak verjetno tudi zaradi limfe, verjetno... ja. Ker pač nepačna hrana za originalno, za človeško vrsto? No, zato je tehnologija... Eno izmed najboljših stvari tehnologije dan danes je, da nam je omogočila, da mi lahko jemo našo nam naravno hrano. Je pa tako, da nas je hladno. Na primer, ker uh, sadje zadenjava hladitelo, ne, kar alkalizira ne, in zato je nas bolj mrzlo. Mi ne bi smeli biti v teh uh, uh, predeljih živeti, ko je hladno, mi vsi pripadamo v tople kraje. Ne, uh, ker samo, veš, mi moramo nositi za oblačila, uh, vse so smo izmislili, da se pač preprečemo, da bi, da bi nas mrzlo bilo, preprečemo, da, da, da lahko pač obstojimo v teh uh, tih uh, zonah, ne, katere spodmisel mam primerne, uh, Drugo je še, raziskovali so uh, istrebke ljudi pred v bistvu, ampak neravno, ne ravno, kot smo mi na začetku, ko smo se pač postavili na dve noge v to. In uh, smo najdal časa mi frugilvaribeli. Ne, torej smo po zobeh so to našli, po iztrebkih, ko so jih našli, potem kak so bili, kak so puščali za sabo. Pa tudi mislim da, prosti, ka preknjal, mm -hmm. mislim, da so tudi glede na o, absorpcijo črevesa, pač glede na nek o, parametr, ki sem gledala dejansk, um, a, nivo absorpcije nekaj taz, da imamo v čist identičnem pač frugivorjem. A ne ja. ne herbivo herbivori, ima je drugač. Uh, V reviji pa te, ki je so malo drugačni, pa pademo direkt uh, v vrt, v vrt, v vrt. Ampak tudi bonobos. Ne? Mislim, ko so ti uh, um, bonobos, uh, opice so v nam podobne 99% DNA in so najbolj. Uh, povezane z nami. Najbolj enake majo obnašanje, niso na primer agresivne kot čimpanzi, nekaj smo rekli: Mi smo kot čimpanzi, pa nismo. Ne? Aha, okay. uh, uh, in, in to mislim, to je da tudi važno, ne? da mi imamo naj sorodniki naše, se tiče živalskega sveta, so bonobos, je nažalost jih je zelo malo, jih zelo iztrebljajo. So blizu izumrtje vredno, ja, ko do vsega dobro. orangutan in vsi zaradi palmenega in Samo veš, to je kriminal, ko mi delamo drugim z življenjem. Naši, v bistvu, jaz bi pravila zemljanom. Eh, ta prehrana, vse to vse to, to je tako vse povezano, ampak problem je, ne, isto kot sem jaz rekla, bolj si ti etičen, bolj še delaš, manj lahko ti profitiraš na račun drugih. Naj bodo to živali, ali naj bodo to ljudje. Vsi ljudje, kateri so bilionari, kateri so, jesko poznan, poznam, ko jih vprašam, kaj delajo, ne zdravi ljudi, ko se tiče na naravni način, v bistvu pomagajo, ampak vsi imajo neko izkoriščanje za sabo. primer, te najboljtejši človek, je ZARoma, ne, sama veš, ZAR izdeluje vse v Aziji, izkorišča uh, tam delovno silo do maksimuma, tisti ljudje trpijo, ne morejo preživeti. Eh, poleg tega, da se zastruplja s temi vsemi, eh, kem barvami umetnimi, ne? Eh, tudi eh, kaj se pravi, reke, unarava, eh, poleg tega ljudje ne vejo, da mislijo, da je naša koža kot neki oklep. Naša koža je pa kot spužva, oddaja isto, kak ne strupe ven, pa isto strupe noto in zaradi tega sem jaz se začela tudi v to zanimati, ker sem zdelala za Zaro v Nemčiji sem jaz delala za oglaševansko agencijo, katere je specializirala smo po, po delali, ne, pakete za Zaro, za Hound M pa okay. In tu sem jaz na primer s tem sočila in pol sem začela tak projekt, kateri je tudi dobil, ne, je bil 2012. leta je dobil Evropsko nagrado za najbolj trajnostni projekt v Evropski uniji. Po sem dobila najbolj še Eko dizajnerka v Nemčiji, pa tudi v Austriji zelena dizajnerka. Bomo dali spodinik ja. Bizi Eco-land, Ja, ja, ja, to, to, to, ne. In, in v bistvu jaz te sem te dobila za industrijski dizajn nagrado v ECI London. To je tvoje ne? Ja, ja, ja. Vse vsega, ja. Ja, ja. Se tako takoj čutiš to, primer. meni se ta koža navadila, ne tak isto, ko, ko ješ uh, babičine stvari, ne, ko jih ekološko naznoji, mm. ali ko nekaj ko kupiš v trgovini, te, kak se prehrana, se navadiš in to začneš v kustak, se zgodi za tem, kaj daš na kožo, ne. In jaz tudi kozmetiko, da je veganska natura in to vse, ne, ne kompliciram preveč, ampak pazim, tako isto pazim, kaj se tiče obločil in provam, čim več, da moje punce meni naredijo. Pa tudi za, več, za pa tudi za moža, pa ese, vse, vse smo že, vse smo že delali, ne? To me veseli, to mi je zdaj primer kot hobi postalo, ne? pa tudi več čas mi je bilo, ker to finančno ni šans, ne. Um, se pa tiče zdravljene, to pa mi je zdaj fokus. In glede na to, da se zdaj selimo, jaz sem zdaj sicer kar je super, ampak živim v Nemčiji, naj ne, to malo da povem. Uh, se selimo za Nemčije v Barcelono in včeraj je postalo to uradno, tako da jaz. Yes. Um, in planiram tam, da bi imela neki zdravstveni, ne zdravstveni, kako bi to pojmedovala, health retreat da ljudje pridejo, ker so naprimer bolni in to bi smela samo ena do dva človeka na mesec, ker ne zmorem drugače, pridejo k za en teden in jih jaz naučim vse, kar jaz vem, kako se prehranjevati, kako kak oni naj sami sebe pozdravijo. Torej, pokažem prehrano, pol imam prijateljstvo za jogo, ko bo pomagala, pol uh, veš, naprimer art terapij s prehodjo plaži, da jih naučim dihanja, da naučim grounding, te stvari, Ne, da je tudi prav tisto hovsem, celostno. Ja, da obr saloni, ko tako lepo. Ja, veš kaj, zato ker je uh, sadje. Pa toplo je. Ne. Ja, jaz bi najrajši v Sloveniji. Jaz si povem, najrajša bi življela v Sloveniji ker uh, mi ne vemo, kam imamo tukaj, ne? to sem tudi včeraj poudarila. mi nimamo pojma, kako super je naša država, ampak jo moramo res zaščititi, da te korporacije in te negativne sile ne začnejo nas tudi izkoriščati, ker že zdaj man in Z, uh, v Nemči tih slovenskih izdelkov ne boš našla nikjer. Oziroma so zamaskirani, so notri v, naprimer, pri avtih, Naši ljudje sama veš, da delajo BMW, najboljšo tehnologijo, ampak kdo ve, vsi mislijo, da so te avte v Nemčiji. Ne? In tam oni zelo protekcionistični so za svojo ekonomijo. A ribajo po celi ostali Evropi, še posebej Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Poljska, samo svoje produkte, ne? kateri niso tako kvalitetni meni slovenski izdelki so bolj kvalitetni. Samo ti povem primer, je to nesramno. Uh, jaz sem v Sloveniji na primer. Um, vložke, katere so to sameni, tisti z, z ekološkim bombažem. In sem v Nemčiji kupla v ekološki trgovini nekako, ko sem izdelila, da je podobno. Kaj je gor pisano na Made in Germany, in jaz to odprem Sorry, če to niso bili isti vložki slovenski, notru zapakirani, ne, vem. ne Ampak hvala Bogu se naši ljudje znajdejo, da pač njim oni prodajajo in oni to zapakirajo kot svoje ali kakoli. Ja, white label verjetno, ne? Ja, ampak to ni fair. Ne? To ni fair. Uh, in to me zelo moti, veš, ta dominacija uh, Nemčije nad določenimi državami v Evropi, ekonomska. In to, če bo kaj narobe, da se to narobe zgodilo da to bo uničilo Evropsko unijo. Jaz ne verjamem, da bodo te imigranti in tak dalje, čeprav jaz sem, jaz sem, da se pomaga, ampak sem tudi za to, da se kontrolira, komu se pomaga, da se ve, kom se pomaga, da so to resno žrtveni, če so, ne pa da imamo te naval ljudi, Razumeš, kateri sploh ne vemo kontrolirati, ne vemo, kaj bi z njimi, oni pridejo sem in pričakujejo vse zastoj. Uh, jaz ti povem, ka se je v Nemčiji dogajalo, da to, to ni povezano nič s svojo, svojo temo, ampak jaz sem zelo bila strogo proti temu, da Merkelova vabite ljudi, namesto da bi pomagala tistim za Sirije, konkretno, ker na primer. Evropa ni pomagala tem ljudem za Sirije toliko, koliko je pomagala tem random ljudje iz Afganistana, Iraka, vse posod, kateri se pač odločili, da pridajo vsem, pa bodo izkoristili priliko. Ne? Hmm. In to se mi nezdifer, ne In uh, V Evropi dosti napake na dila Nemčija, katere sama vidiš, ne? in upam, da bodo se predomislili, glede je Brexita, da bo se nekaj zgodilo, da bo Anglija z nami ostala, ker jaz ogromno mam teh materialov za te vizikole in dogavljam tudi iz Anglije. Ne? Mm -hmm. In jaz nočem, hočem, da je Evropa močnejša, da smo mi močnejši, e, ne no, pa širkejši. No. Ne, kljub temu, da smo drugačni, vse eno, evropski način življenja, to tudi spet gre v Slovenijo, je dosti bolj kvaliteten kot primer v Ameriki. Ameriki živijo ljudje, kateri so milijonarni, milijonari kot pa nas normalni ljudje ne, in še vedno oni morajo se ukvarjati za vodo, ker je noter florid. Samo veš, ne, američano Floridno davajo vodo in to najhujšje kemikalije, kot je to Hitler delo v, v koncentracijskih, kontrat, koncentracijskih. Ja. Ja. In ti meni ve, je to normalno. Zato so američani tako pasivni tudi. Naprimer, ko meni kdo pove, na, američani, da slabo jejo, da so develi, ampak ti, če prideš, tja, hrana je tam take slabe kvalitete, vse je genetsko modificirano. Uh, full, jaz sem mogla plačati petkrat več, ko pa normalnijo nekaj. sem pa že slišala, da je full. Za ja, whole foods, kateri ima, da je pol ekološko. Ampak tam ekološko spet kot pri nas. Pri nas je ekološka dosti višja kvaliteta. Bolje ekološko, ko pa tam. Ver, to sem pa že večkrat slišala. Tudi jaz ne morem povedati, kako je razlika. primer, ko mi z možom eh, smo v Sloveniji, gremo v Nemčijo, že so opazili, v Nemčiji je slabša kvaliteta hrana. Ne. Pol pa na primer, z Nemčije v Ameriko pa gremo Bosno k njegov družini, njihova tam hrana, oprosti to mi kupijo, je kot da bi jedla plastiko dobesno. Nima okusa, to je vse. Spohten, to je težko razložiti, dokler ti to ne izkusiš. In meni je to prav me boli se za te boje američane. Ker je točno mi jasnost, oni, oni imajo tudi medij, ki jih zaperejo možgane, oni ne morejo potujati, ker večina merčanov je revnih, živijo v toksičnih uh, pocenih hišah, mi ne vemo, kar imamo. Ne. Je pa res, da tam na primer, se lahko zelo hitro poslovno uveljaviš. Ne. Meni primer v roku pet let sem si jaz pojačala plačo 5000% To se pre nas ne da, zato, ker smo bolj, ampak veš, rajši to imam, da imamo socialo, ki preprečuje pač take zadeve, da bi se preveč to izkoriščanje dogajalo, pa da se lahko pomaga ljudem, kateri rabijo pomoč. Uh, ampak ljudje še vedno ne vejo, da v Sloveniji je tisočkrat boljše, kot pa naprejme v Ameriki. V Ameriki samska mamica, kera primer, nima službe, omrejo, stradajo, živijo na cesti. Ne? Nišče ne bo pomagal, nobena, nobena socijala ji ne bo dala, ne vem, niti 100 evrov ne bo dobila od države, da ji pomagajo preživeti. Še posebej, če se moški ah, ne to deco samo pusti. Mislim, take žalostne zgodbe. Naprimer, oni otroku, tri letni deklici sem videla v Nebraski, v Krit, Nebraska, manjši kraj je to, poleg omahe, je dala tri letni deklici mamica aspirin, ko je rekla, Mame, boli. Vdala je aspirin na mesto vodo prvo ali pa nekaj za spiti. Kaj oni jejo na primer? E, ko sem rekla, da sem se že želila, ko o, si malo nora ali torej je še ribe, sem rekla, ne. Kako pa ti preživiš? Mislim, oni ne vejo. ne, ne vejo, ne vem. Veš, kaj je mama delala? Ona je ven z vzela z mržnjem celi obrok pa je to postregla ali so pa jedli samo meso, neko ne vem, pa zraven krompir ali pa rižo, pa to je bil, to je bil brok, kako šalata, kako, kako sadje? nič od tega. Meni je to, v bistvu sem fanta, on je bil super model ne? In, in je hodil jest v McDonalds, Taco Bells, veš, vse ti In nisem mogla verjeti, ampak dobro genetiko, veš, v oči, zdaj, ko se spomni njegove oči, ki so bile, on je imel dobro genetiko in je po lahko vse karkoli, ampak se ti dam staviti, da ko bo 40 let, ko star, ker je zdaj bil še mladi, ne, 20 leta, ne, 30 začetek, mm -hmm. ko bo 40 let zdaril, bo zelo bolj. Jaz samo žal moram povedati, da mogoče ti, ta genetika ti traja ne, nekaj časa, Ampak sooner or later you will pay. Ne, prej ali slep plačanje. Ampak pa vzapod. tvoji potomci, ne. Če ne je pa potomci, to kar potomci pa še kuješ konc koncu, ja. ne? Ja. Veš ka me zanima leh to, ker ni še omenila, pa je to ena zelo zanimiva stvar, da bodo tudi o, gledalci lahko vedeli, da se obrnejo na te, ne, poleg tega same zdravljenje, a ne, maš ti en zelo zanimiv način diagnostike, ki so ga že malo menile. Mm -hmm. Meni osebno je ta način diagnostike zelo fascinanten, predvsem zaradi tega, ker kar jaz gledam, pa in zahodnji medicini, a ne, a, problematika diagnostike da je zelo invazivna in v ja. in bistvu nevarna za telo. Ljudje se ne zavedajo, vse na to ne obozarja, sem dr. Morse, ampak tudi recimo dr. McDougala. Koliko je nevarna, recimo kolonoskopija, mamografija, to so tako nevarni posegije, a ne To, da ja. ti nekdo pa imam je koribne leki, leki pa, pikanje notri, ja, tudi to je, kako je to zoprno, če V bistvu, če različeš, ne, če gledamo ja. iz tega vidika, da je limfa, pomembno je v bistvu, dokaj nesmiselno, če jaz prav to ja. razumem. Ne? In ja. Dejansko ne, me zanima, se pravi, medtem ko zdravniki gledajo v telo, pa vrtajo noter, kaj ti delaš? Povej mi malo o iridiologiji. Ja, ja, ja. Uh, no, iridiologija pa hmm. sklerologija. Tudi lahko na primer na potezah obraza, ne, to je toliko teh enih načinov, tudi to pride z Azijem in tako naprej, je pa problem, da na primer alopatska medicina to nič ne preznava. Se, se kaj ne je, je iridologija? Kroni ne ve. Ja, ker je, to je v bistvu analiza oči. Okay. In kar gledamo? Ne, to, da, da pravijo, da je naše oči so ogledalo naše duše, mi pravimo, da je ogledalo našega telesa tudi. Ne, in to v bistvu v očeh so zbrani vsi tesi najbolj komplicirane povezave z našim živčeljem po celem telesu. In v naših očeh v bistvu, mi lahko po, analiziramo iris, ne, jaz tudi na iris skler, to je ta moder del, pri To je, moder, to barvasto. to Pre tebi je riavo še zdaj, ne, uh, zeleno oziroma kakoli varve, ne, uh, Nekdo ima nekdo mogoče rozovne oči, <laughs> za frkavljice. Uh, razumeš, potem mi notru vidimo, glede na kar je ena taka znanost cela, katera je razvita že dolgo nazaj. To ni nekaj, da smo se ni včeraj, ampak je to že bilo ogromno let nazaj in iz, uh, nekdo se je zelo v, v, na mačarskem se je en zravnik uh, s tem ukvarjal in je v visu analiziral. Zdaj, primer, če te to boli, kako se to vidi v tvoji očeh. Ne? če je nekaj šibko, je pa tak, to je sistemsko okvare, mi vidimo. Jaz, jaz najbim videla v tvojih si ti noseča, ker je to naravno stanje tvojega telesa. Vidim pa, naprimer, acidoza. Vidim, kateri organi so najbolj napadeni, oziroma kateri so najbolj ogroženi, kar se tiče nekih strupov v tvojem telesu, kjer se to stagnira. In vidim, na primer tvojo genetiko, ki so oslabljene genetsko zadeve. Ne? Uh, kje limfa stagnira, kje je največ sulfatov, uh, veš, ker sulfati se kažejo notri ne, kot neke obarvanosti oranžne in te izodele, Ne To mi pravno, če jih vidimo. Tudi odcepil. cepil, ker ogromno cepil tudi vpliva na to um, no, glede, grede cepljenja. Ne. Jaz se spomnim in mislim, da je to blazna poškodba mojega telesa bila, da eh, ko so me cepljenja, ne vem, 14 let bila stara, uh, Tukaj še zdaj imam, v eh, ne morem ga potegniti, sem dobila taki veliki mehur. tu me je vse, cela roka me je bolela po cepljenju. In to me je vse, razoneš, te mehur mi je ostal leta in leta. To me je vedno bolelo, kot nekaj madeš ne izven, izven telesni. In še zdaj na primer rano, tu, mislim, Didi se Scar, kako se pravi? Skar? Brazgotino. Brazgotino. Še zdaj imam ful veliko brazgotino. Ti meni povej, ti misliš, da je to nekaj dobrega za mene bilo, da je moje telo tak reagiralo, da je to, ne vem, je to neki strup totalni bil v mene puščeni. Ne? In uh, glede tega, na primer, razna zdravila, uh, v prehrani, vse ti konzervanci, pa te zade tega je toliko, da nas zastrupljajo, v bistvu, ker pol kasne na račun nas Z temi vsemi zdravljenimi, vse zdravila, pa vse operacije, pa radijacije, pa vse to, spet služijo na nas. Tako da je to vse povezano, razumeš? In ta prehranska industrija ima dominanco, da pol farmacija zdravljen služi. In to je tak težko ta en krok razbit. Ne? Medicinska, farmacija, to je vse povezano, prehranska industrija, to je vse povezano. To je kot en vek in veliki proti narvalnim ljudem, masam ljudi, da razumeš, da ko sem ti rekla, bilionari, bo, bogatstvo se nasluži na etičen način, ne? neko Nekob blazno bogastvo. Ne moreš ti obogateti, ne vem kaj, razen če imaš super dober izum, kateri na primer pomaga ljudem sede Ampak večinoma ko se to, ko doste denarja, ne, pol so zraden, kako je zadeve in nekdo umore trpeti za to, da nekdo pol drugi... Da lahko dejansko ja. ogromne količine Al pa milioni, ljudi so revni tako, da se cvilijo. Razumeš, v Ameriki to ravno vidiš. Taka revščina, da živijo noter v teh uh, trailers, uh, veš, pri ja, ja. In veš, koliko je tega sega ne? Med tem, ko imaš take, da te povem, v Manhattanu, ko se spoznala tudi z en z da in enčas, tako bogatstvo, da so bile kljuke zlate. Uh, to so bili, razumeš, on je imel, Picassoje, Miroje, vse to, razumeš, po, po hiši vse te slikarske umetnike, to so, mislim, samo je po, po mojem bilo 10 biljonov vredno, ne, v Manhattanu, devetsobno, ne, in imel uh, hišo v Londonu, pa v San Francisco, in to, in največji štos, on je vegan, naj bil, on je bil vegan in tudi starši in vse, ampak, oni so promovirali, so prodajali uh, fosofius, pa so bili formacijo, torez, ne, razumeš. Vedno je to tak. Zase so poskrbeli, ne? Ja, na primer Bill Gates. Ne vem, če se to slišala, pa brala kje uh, Bill Gates ni dovolil, da bi se bilo, katerega od njegovih otrok cepilo. A, kako on, ne, prodaja lepo v Afriko, sama veš, ne. Ne vem, veš, nimam to, ampak, In ja. Te, te zadeve, ne, se teže cepljanje, pa tega tiče, nema preveč le to. Ampak ki se gre za prehrano, ne. In to se vidi pol dejansko, se pravi. No, če, tudi, ja. um, ampak, veš, kaj me zdaj zanima, ne, mar si kdo, ne, glede na to, ko bi naj poslušal, bi rekel, ok. A naj, recimo še v Sloveniji, ko se to da, ne bi pa rekel, ja, ampak viduje pravca meso, da je problematično zaradi tega, ker so notr te hormoni pa te stvari. Ampak, kaj pa, če bom jaz šel zdaj, uh, ne vem, čiste bio Eko, bom jaz samem imel prašiče doma, bojo se zunej pasli v Sloveniji, ne? A pol bo pa v redu. Ja, ne, boljše bo, ne? Bolj A, mislim, še bom. manj slabo bo, sigurno, ja. ne? Ampak, A je tudi meso kot tako, se pravi, če vzameva ven to rejo, a, ne? a je tudi meso kot tako samo problematično, jo. kaj? Jo, zaradi tega, tega? Ker, je, ker je to mrlič, ker to ni energije nič, ne? Ko okay. žival umre, ni več energije. Ne. Mi rabimo elektročno energijo za funkcioniranje našega telesa. Ne. Uh -huh. In z hrano najbolj sadljito, naprimer pa zelenjavo nadalje uh -huh. to. Ne. Še poleg tega, kljub temu, da ta žival ni dobila hormone pa mislim, da v zakonu morajo cepiti, pa tak dalje, ne, te živali okay. kljub temu. Ampak kljub temu, da je ta žival živela super življenje in vse. Še vedno pred smrtjo, predstavla si, ko ti veš, da misliš, da oni ne vejo, da bo jih nekdo ubil. Seživali niso tu, pa se. Kaj pa, če jo loviš? Kaj pače če jo daviš? Tudi jaz zdaj dam, ja, kako preču, Kaj pa, ko jo lovim, ko ne ve srna, da je bom jaz zadela iz 500 metrov, ne? Ja, ampak kljub temu v tisti momenti, ko ti na primer strliš, Takš. je ta strah umiranja. Spet imaš te hormoni. A stimulativne, ko si reka. Tako, imaš spet stimulacijo da tudi te, lahko ti srne loviš, ne vem, po, po najbolj zdrave, pa najbolj vse, ne. Kljub tem da oni, kaj, če pogledneš, koliko je plastike v naravi, koliko je vodi odpada, koliko je, so te reke zastrupljene, spet imaš problem, da to živali se akumulira, ne? Se konc koncev ne, živali so nam podobne, se pravi, one imajo tudi limfatični sistem, se pravi, če one uh, niso mi v bistvu dobesedno pojemo njihov maza limfatični sistem, ne, kako ja, to je pa, se rijo, ko se one pojedla, akumuliramo, še, ne. Ja, pa ne. še ena stvar, o kateri govori tudi doktor Mors, pa sicer tudi nekateri drugi, ampak predsem to, um, ka se dan zfol govori, ne, uh, ja, slatko roho, ampak je kot pravno doktor Mors, pa Mars, drug tudi doktor McDougall, Sladkor je v bistvu edina oblika, mislim je, sladkor je najvišja oblika energije a ne, za naše telo. A ne. Ja. In recimo, ko ljede ful te proteine, ne, se to sreka, da je bil tudi mož ne, s tem obsev, ja. proteini, proteini, ampak proteina naše telo ne more koristiti. Ne, in jih ne rabi. In, jih ne rabi, ne. in kaj še naredijo proteine? Recimo, ko so govorili prej o ledvičkah pa teh stvarih, ja. to mor ful povdarja, da to, ki je enih odpadnih snovine nastane dejansko. Ja. ja, lahko ti razložimo na to bolje. Ne. V bistvu fruktoza, naravni sladkor je tisto, kar naše telo ve uporabiti direkt za naše, da funkcionira naši možgano in celega telesa in energijo in mi iz takih preprostih sladkorjev mi smo sposobni narediti maščobne molekule in proteinske, če rabimo sami. Naše telo to ve, mi ne rabimo tega vnašati. Te preprosti sladkorji so najbolj važni, Ne samo, um, ne samo zato, ampak tudi, da ti ne obremenjuješ telo za nekim procesi, ne? ker maščoba se more v aminokisline vse spremeni, da ti lahko to sploh kaj s tem delaš. Ne? Pol proteini, proteini v aminokisline ne? in pol maščobe samo veš, to so komplicirane molekule, katere naše telo mora razgradjati in razstavljati, da lahko pride do tega, da jih lahko uporabi. Največkrat se pa maščoba takoj v rezerve. Ne? Uh, ker mi izpok se noče s tem zato se ti naprimer, če ogromno maščop ješ, tak tako hitro zarediš. Ne? Um, no, so pa so izjeme seveda, ampak to bom ti povedal zaradi tega, ker je malo psopcija presotna. Uh, poleg tega, najbolj to je zanimivo, da na primer diabetiki se blazno bolijo sadja, kar je v bistvu sadja bi bilo njihov največji zaveznik, Ker sadijo ogromno fruktoze in fruktoza ti takoj, razumeš, lahko uporabiš. Naravna fr fr fruktoza, ne? Naravna, ja, ja Vedno govorim samo o naravni. Da bojo razumeli, ne, ne govorim, da zdaj jaz sad predelane tortice, da bi nekdo jedel. če ne, ne, to sploh ne. To je ravno polobraten učinek. ampak govorim vedno o sadni, najbolj naravni, ne. Tudi imaš eno sadje, ko je ti glicemični indeks malo nižji, ne, u, samo nema zdaj v te debate in podrobnosti. Ampak je tak, da te fruktozo ne rabiš ti sploh insulina. Ne? Naše telo sploh pol ne rabi insulina, da lahko uporabiti preproste sodkorje. In zato je to redu, zato mi lahko diabetes 2 takole pozdravimo. Na prehrani, že veganski prehrani, ne? z frutarijansom pa še tisoč kar hitaj, ne? Če dost hitrej. Pa, pa tudi diabetes 1, kateri pravi zdravniki, da se ne da pozdraviti, ampak jaz povem, ne rekla, da se ne da pozdravlja, oziroma, da se da pozdravlja, rekla, e, ampak ljudi postopo mogoče po enem letu, dve leti več narabi insulino uporabljati. Tako da ne bomo imela težave, ne, primer Ker to je takoj napak, veš, kot da se joj ubijajo ljudi, Bog pomaga, lažejo, ne. To tako veš, se to ti pravim, doktor Moj je toliko krat bil, na sodišču se ga vlekli. Vse, vse možne zadeve, da bi ustavili to resnico. Doosni, ja. ja. In zdravljeno, da bi neslučajno, da bi ljudje vsi začeli jesti pravo hrano in sami sebe pozdravili in bi bolnice bile prazne. Bog pomaga, ne, da bi se to zgodilo. Da bi vsi bili zdravi in da tudi tisti, ker niso premožni, ker si ne morejo preboščiti nekih zdravih zdravila, neke ne vem, luksuzne zadeve, ekološke mesa, Bog pomaga, da bi te ljudje bili zdravi, sem zato, ker je sadnje. Ne. Veš, in to, je, ne, to so interesi taki, da eh, v bistvu nevarnost, mi smo vedno v nevarnosti, ne, da, da bo nekdo nesramen pa bo nas, ne. Ena zanimiva stvar je tudi, je doktor Morso menja, ne, je meni dala zelo mislita, ne, in sicer on govori, pa tudi drugi že načenejo to tema, ampak ne, To, ko mi pravimo, da so različne bolezni, ne? da no. je rak drugačna bolezen, kot kar je diabetes tipa ena, da je rak drugačna bolezen, kot ne nekaj naščitnici, je v bistvu čist grešeno, predvsem zato, to ker v bistvu povsod, a ne? da to je samo odraz tega, da imaš ti zastalo limfo, oziroma da imaš ti limfo, ki je začela uničevati Celice. Oziroma, ne. če genetska slabost. No, ali pa ja, ja. Potem bo te vdarilo, kjer je ta genetska slabost Tako. in tu bo se najbolj ta kislina zbirala, ne, limfatični odpad, Aha, ne. Okay. tega, naj mi vidimo te uh, bolezni skozi generacije. ne, kol, Ja, je, ame, ne, ampak v bistvu to niso bolezni, ampak samo simptomi. Tako. Samo simptomi, problema, ker je v bistvu uh, prebovni sistem po navadi zapacen in pol te zastoje limfe, oziroma, da te ledvičke ne delajo, ne. Tako. In vsi imamo dan danes, me se zdi, da 99,99% 99 ljudi ima nekaj norobe z ledvicami. In ne samo ljudje, najbolj to vidiš tudi pri psih. Ne? Tudi uh, živali, katere z nami živijo, imajo zelo podobne težave. Ne? Naprimer, moja psička je aprila umrla uh -huh. zaradi odpovedi ledvic. Um, zakaj? Bila je, podedovano je bilo že od njene mamice, od psičke uh -huh. njene mamice. Ne? tudi živali trpijo zaradi tega, ne? da ne govorim se, te predelane zadeve, te briketi, kateri notri imajo nič eh, holom. Briketi so isto taka stvar, kot da bi kupovala meddomasti vsak dan jedla, če niso kvalitetni. Je, je pa to, ne, da bi v bistvu pri, pri psih pa živalih, ne, na nasplošnje, sem se začela se zelo ogromno to tudi zanimati, da m, m, m, psi so omniovari. Mi mislimo, da so oni karniovari, niso oni več niso so volkovi, že so oni genetsko preveč odmikani. Edini karniovari so mačke. Torej mačke ne vegansko hraniti. <laughs> Razumeš, bodo ti definitivno umrle, Oni so res karniovari kot so tigri in tako naprej. Če pač, To je vse družina mačk, Ja, oni so tudi mrhovinari, ne? Razumeš. Za primer pri kuških, oni so pa majo, oni lahko živijo na mesni prehrani ampak je tudi njim važno ena balansirana prehrana, da oni je dovolj zelenjave, sadja, tudi surove stvari, čim več. Ne? In pol, da se jim da simpatija, enkrat na dan, zdaj dva, enkrat ne vem, na par dni, da se jim da neka surova koža za nekaj pač, da oni dobijo te snovi, da so ok. Ne? In uh, zato je tudi eno ogibanje, zdaj se dogaja tudi, ko se tiče prehranjevanja psov. Uh, ker jaz mnosto posvajim kuške, zato o tem govorim je težki biznis, veš, tudi to se zdaj razvija zelo, ne. Uh, težki biznis in tudi področje, katerega se si zanimajo, ker se tak navežemo na te živalice, kot da so na otroki, ne. Z tega bi rekla, ne? da tudi to je važno. In tudi pri tem ne, se ti raw, vegan skoraj movement, ne, za kateri se pol dodajo simpatija meso. Um, tak da, zelo zanimive stvari. No, jaz zdaj, um, jaz zdaj v bistvu hočem, jaz sem, imam uh, reiki certifikat, ne da sem rejki master, 2007 tak takrat sem tudi prvič bila afroterijanka, sicer ne na način, kot zdaj, ampak uh, sem jedla tudi ureške z in zato mislim, da nisem imela te detox krize, ne, da bi se to pucalo, ker se te ureški ta maščoba je blokirala uh, pucanje, nekaj. Spravimo, maščoba pozostavi detox, Tako, okay. ja. Ja zaostavi detoks, pa kuhana hrana zaostavi detox, ne? Tako da, če nekdo se naprimer, eh, lahko pa to uporabi v dobro, ne, smer, ne. Če ti na primer, da ti detox, da toksal ti toksini začnejo ful eh, prit ven, da ti lahko to malo tudi zaostaviš. Imaš 100% kontrolno na tem, ne da ti toksine pol pomalim s tem, da začneš mogoče jesti kako vegansko, ne vem, kropir si spečeš, razumeš? In pol to blokiraš, ne? Uh -huh. uh, ampak pol, bo se mogla kasneje spet s tem okvarjati, ne? Ja, ja, ja, razumeš, reč. ne, potem nisi spucala ven. Je pa tak, da jaz primer rečem, še potrpim, pa me bolim se, pa sem gotova, pa sem tri, štiri dni v mrtvo ime ležim, ampak pol, ko moje telo se očisti, si pa novo telo, ne? In te razlike so, tak opaznen, to je taka razlika, tudi kar se način razmišljanja, vsega, ne, in sama veš, kak, naprimer recu paža, naprimer, kako nekdo gre v veganstvo, to potegne toliko drugih stvari za sabo, se začnejo zanimati za te ene prvice, za to ene prvice, mislim, dvigne nam to, kot celemu človeštvu nam to dviguje, eno te consciousness, ne, za In mislim, da sad je pa še više, še bolj. Ne? Tako da to pomaljem, da se to po mojem dogajalo, no, moram ti pa reči, ne pričakujem, da bom živela na fruterijanskem planetu še. Upam pa, da bom doživela veganski planet. Ne? Tudi je tvoja neka želja ja, velika želja. Velika želja, da še preden umrem, da vidim, da več tega zlorabe, tega suženstva živali več nebo, ne bo. Uh, mislim, da je to en izmed najbolj pomembnih Člo zgodovimi človeštva tudi, mhm. da bo se ta preobraz izgodil, da bomo mi realizirali, da živali niso naše stvari, niso tukaj za nas, ampak da so v bistvu, da, so da živijo z nami, da jim damo svoj prostor, da ne učijemo, ne obličujemo njihov habitat, katerega obličimo zaradi prehrane in posilnih goriv najbolj, mhm. ne? najbolj prehrane. Mhm. Tako da res upam, da bom to doživela. Ja, ja to, to bi bila definitivno ena dobra stvar. Um, ena stvar, sem, zadnja stvar, v bistvu, sem te želela še vprašati, ne tukaj. Um, Se pravim, vi zdravite, spreminjate, uh, pač oziroma ti zdraviš, spreminjaš, v bistvu, da de, dobesedno dena. Jaz sem zdravim. nič, da te bremire. Zdravi se telo samo. Samo se telo zdravi, jaz se tamo dam, tako, nevdina, ja. ne? Tako, ja. To sem hvatna pa, ja. reči, itak ja. ideš, sem se za... Ampak zanima me čist tako par rezultatov, mogoče aj stran, da bojo pač videl včeri, ko smo imeli oče si že razlagala, onih tako... Ja. Ne, ne, tri stranke, zelo zanimivo si omenila, kaj vse se jim je o, izboljšalo, ne, da bojo ljudje ja. vedli, da se pač da, ampak ja. da to traja. Ne. Ja. To je slaba stran, ne? Slaba stran. Ni rekla, ni, ni, ljudje bi te... radi vse hitro. Ja, Ker smo navajni, da ti nekdo da neko tabletko, pa je drugi dan že vredo ali čez par ure je vredo, kar je sa, total laž. Ne. Ni vredo nič, ampak samo ne čutimo, da ni vredo več. Ne. No, uh, gledaj, jaz te testimonijosti na websiteu in tega je toliko, ne. Lahko ti povej... Eno mi je povedi, ka, aha, ka ti je najbolj v spominu. Najbolj, prav... mi je, jo, najbolj mi je bilo simpatično, to sem tudi včeraj razlagala, da je eh, 72-letna gospa, zdaj 72, eh, z diagnozo pač tumorov po, po, po, po, po, kaj že, po hartenizi hartenizi. in tudi v kolku a hanik me kliče. Uh, v hrtenici in kolku, na primer po dveh tednih jabolčnega soka z njihovih domačih jabolk, ne to nismo se dotakne kvalitetno sadje. Kvaliteta sade je ful važna, ne, uh -huh. uh, Da ne bi ne, čim bolje ekološko, čim bolje lokalno, čim bolj je na primer Prav nekaj, kar raste v vašem vrtu, to v Sloveniji imamo tega kar precej, ne. Boljše je. Ja, boljše je, pa da ni hibrid, ne. Da je čim bolj, je, za se ni ne, za so njih sva dotaknila, ampak to preveč vsega je. Bojo itak pogledali tvojo spletovstvo, se bomo tako. spodi navedli, ja. ampak tako me zanima in kaj se je zgodilo ja, potem V bistvu je bruhanje, bilo so sodriske na začetku, ne, to je ponavadi tako, ker telo začne vpuh, takoj te toksine ven. Uh -huh. Po dveh ternih je gospa stala iz vozička, tudi njeno spomin, ter je že bil adio, se je nazaj povrno. pol po treh mesecih smo mi Čist druga vsega. Ne. Pa ona je bila verjetno nekaj časa na vozičku, ne samo jo Zelo, ja, ja, zelo so, ja, dolgo, dolgo časa. Ne. Dolgo časa je bila na vozičku, dolgo časa srti. Veš, nikoli se težave ne zgodijo za zdrojem od čeraj na jutri. Vedno je, zgleda mogoče tak, ne? Ampak vedno je to ena akumulacija težav. Kar sem jaz želela, da ljudem poveva, ne? Je, da pač to je proces, ne? To ni, ja. veš kaj je? Tvorijo v tem, da veliko ljudi mislejo, da detoks, a veš to, ki oglašujejo, kao po televiziji, ja, ja, ja. kao pojdite na detoks čaj. Detoks ni 14 dni, detoks ni en teden, detoks ne. je od pol leta naprej, ampak Tako. večina več časa. Ne. Ja, ja. In nekaj sem te hvala obrašati, ne, pač, vema, ne, sad je najbolj zdravja, ne, ampak. Vemo kako je, včasih socijalno okolje, tečno, vse te stvari, tečno, ne. Ne. recimo ti si na soku, pa je neko družinsko kosilo, pa je druženje. Ne. Ljudje, hrano, vsem povezujemo tudi s tem druženjem. Z družino. s ja. druženjem, Točno tukaj, to, dejansko srečo. Ja, dejansko srečo. Ne. In dejansko, kakor je doktor Mors rekel, pa te bom vprašala to, da bodo tisti, ki jih to zanima, da bojo imeli upanje, ne? ker velikrat ljudje pa mislijo tako, če pa nisem 100%, pa pa načneš ampak ni ne, res, ne? Ne, ne? ni res, tako je. Glej, važno je, da ti začneš svoj dan z osadjem, jaz na primer pol litra friškega pomarančnega soka spim zjutraj in to je že za dosta telesu, da dobiti tisto sladkor, pa energijo, katero rabi, pa vitamine, pa minerale, katero me pol gor držijo, na primer dve, tri ure, normalno. Ne? In je to ta pravo zbujanje, ne? Pa da bi je zdaj kavice pila, ne? da sploh lahko oddelam, ne? pa funkcioniram. Uh, Nekot se na primer mačo z sojnim mlekom, tega si sto spila, mislim, da ni bilo preveč kul. Ne? Ker to samo adrenalinske železe za zelenim čajem tudi stimuliraš, tako tisočkrat bolj. Ne? Tako da ni v redu, da ljudje... Glej, če za enkrat maja, enkrat na teden grejo s kolegico na, na kavico ženske, razumeš, Dokrat na ti naprimer, ne piji mleka kraljega zaradi tega, ker to povzroča takoj sluz in če ti nisi na tem, takoj opazi naprimer, ljudje takoj, in začnejo sinu si nekaj z znosa, nekaj ne. Zato to je zaradi tega. Ne? Mi ne funkcioniramo dobro, to je na tako sluz povzroča takoj. Zdaj, eh, po lahko na primer, kakaj smuti kasneji si veliki naredijo. Eh, ka se tiče sadje, koliko lahko pojel, lahko pojel neomejene količine. Koliko hočejo, ampak naj je sadje. Ne gre se za to, koliko poješ, ampak se gre kaj, ne? Uh, v tem primeru. Mi kaloriji ne štejemo, to, to, to, to ne obstaja, ne? da bi ti štela kalorije. Uh, zdaj lahko na primer za zvečer kake solate velike, ampak jaz govorim ogromne solate, ne? ogromno sadja. količinsko ti moraš dosti več pojest, kar je super, ne? če si lačen, ampak istočasno istočasno, ne, se ti boljše počutiš, ne, da si vedno si zadovoljen, ker ni tega stradanja. Sama veš, da ko se daš na neke diete druge, da je nikoli sem bila. Če sem A ja, ja, ja, no super, no super. Ja, ja, ja, ker no pot... mogla, ker jaz krat da jem, ne, in jaz ja sem, meni je bilo to nepredstavljivo, zato mi je bil všeč čut na že ta whole food plant based sistem, ja. ne, ja. ker sem lahko pojedla, kakor sem lahko in vseeno je moje telo dalo stran, ne. Ja. Pač, ko sem dala v bistvu olja stran in ko sem te maščobe zmanjšala na minimum, ne, tudi avokado, ne, če ga ti poješ ja, ja. tri na dan, ne bo ja. dobro, <laughs> se ampak že to, ne, se mi ja. je poznala, ampak hočem reš v tem smislu, ne, kar prav doktor, Mors, ne, da že tudi to bo da bo recimo, jedu 70% sadja, ne? Ja, Vse, kar je ja. več, kot ga je jedo prej. Ne? In je rekel ja. sem, da... Začniš pomalen. to se gradi pomalen in potem začneš na primer, samo telo, kako reagira. Ne? Se to naj malo začutiš, ja. dajte te povleče, ja. da bi pa ti šel na sadje no. malo. Ja. In nismo omenili dve stvari, ne? kar je Aha. tudi pri našem procesu fej Ena je posti, ne? da mi, na primer dry fast, ne? torej suhi post. Pomeni to, da naprimer mi prakticiramo 12-14 ur na dan, da se nič ne je in nič ne pije. To je tudi z spanjem z radem, seveda. Ne bi ko si ti budna, ker pa nimaš nič časa za jest. To pomeni, da ti na primer nehaš jest ob 8. zvečer, pa do 8. zjutraj ne boš nič jedla, ne boš nič pila. In da ti tem času, pri času se pa baš izsadim koliko se hočeš. Ne? Uh, in zakaj to? Zaradi tega, ker naše celice, naše ledvice, tudi vsi naši organi rabijo počitek. Da se ne fokusirajo na procesiranje novih stvari, nove pijače, novih hranjivih snovi, ampak da se fokusirajo na celice, na zdravljenje in regeneriranje celic. Zato mi rabimo, to je tak isto, ko spiš, tak isto naš organizem rabi popolni počitek, pred, predvsem. Ne? Torej, Torej, čist nič se ne je, pa nič, ne? Ne govorimo o vodi, ne pije se voda, ne pije se nič, tudi ne, ne. Ker si misli, o, oh, ne, fest, da je post in lahko pijem. Ne, v tem primeru ne. Popolni počitek organizma, to je ena stvar. Pol mi tudi prakticiramo poste, kateri, torej tudi suhe poste. Kasneje, ko je naše telo hidratirano z s tem, da jemo ogromno sadja, pol tudi lahko ti narediš post 24 ur. Do 48 ur, na primer, kateri pol omogoči nam, da ledvičke odblokiramo, ne? da se ledvice sproščijo popolnoma, in pol, na primer, ti začneš filtrirati. Torej, filtriramo kaj ti odpadni, limfatični odpad. Zato za se gre, ne? Ker mi ledvičke moramo spraviti, da začnejo funkcionirati. Kako to, pa ne? to, gotovijo, če moje ledvice filtrirajo ali pa da bojo pač ješ ja, ja. ja, to pa tako, da prvo lulanje zjutraj, ko gremo na urin, se ose polulajo. Zjutraj, zjutraj najboljše ko se stanejo, se polulajo, na primer v taki kozarec, ne, kot je tole. <laughs> in mislam, dobro da imamo v bistvu ima, in v bistvu če je urin eh, prozoren, da ni nič motor To pomeni, da naše ledice ne delajo, da jih odpad z linfatič in ne gre To tako, ni dobro. To ni v redu. Zdrav niki pa pravi, da mora biti tak, Ja, je. ne. ne? Uh, mora biti v rinko tole, da je tako motno, če je kaj plava, kak je notr zadeve, super. Uh, Bolje je motno bolj še je. Mislim, ti se posti lahko dosežeš, da to še malo bolj, ker ti odpad začne ven šibati hitreje. Uh, ampak v bistvu je potem, potem ti vidiš, da tvoje ledičke delajo ali ne delajo. Ne? In v bistvu tudi na ta način se dejansko puca limfatični sistem prekurina, ne? Ja. Ba rekla si tudi, da nekateri... Prekurile Ja, ampak če sem jaz razumela, ne, ko si v bistvu na teh postih in teh stvareh, ne, ko se tolo v bistvu začne čistiti, um, včeri, kad sem se pogovarjala, ne, si povedala, da ene stranke dobesedno izkašljajo, tumor je ven. Tumori so v bistvu ta neka trda limfa, ne? Če sem e, ne. V e, bistvu je, tumor je v bistvu način, na kateri tvoje telo se bori pred zelo močno acidozo. Ne? A, torej to za kiselnostjo. Tu se nabre ogromno, Slogrom. ogromno te... Ne sluzi, ampak um, ogromno teh strupov se nabere Aha. in tvoje telo uh, privleče kalci, vse ko lahko, včasih vodo, ne? včasih vodo, včasih kalci in so različni pol tumore. Aha, jaj. da bo si prvno. Nijo. naj za, za smerado, to ti je adijo. Dobro, da se ne vidi tle, ne? Ha, ha, ha, ha, ha, ti si ha, ha, ha, ha, ha, ha, vrč. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Tvoje telo se na ta način bori, da zaščiti, ono v bistvu naredi oklep s tem tumorjem, da ostali organi ne čutijo vpliva te acidoze in da te strupe ne grejo proč vse In to, da se kalci pa te minerale se naberajo, kori se to otrdi. To je trdo, Trdo, ampak so različni tumori, eni so bolj vodni. To je v bistvu z vodo se tvoje telo tudi brani pred temi zakisanostjo. No, in pri tem primeru ne, je ona tisto, po meseci pet, pet mesecev ali kaj je bilo, niti se več ne spomni, je ona v bistvu se, pa se začela dušiti. pa je samo ti tumor, vem, ne, ko je imela na raku, tumor na, na, na, na grlu. Ne, in to je bil en, en primer, ko sem razlagala, da je v bistvu so bili tumori bolj vodne oblike, ne, ne taki trdi, uh -huh. ampak tudi še vedno ne, so imeli... Tumori, nekri, ponotri v rodilih, torej v maternici. In je prvega veci, je prvi padok, pa se je začudila v pisni kako kak se dozagala, da, da je pokakala nekaj ven, ne. ampak ja, je rekel pa čakala, nisem zdaj na drugi, ne, sem nula samo prišla. In pol je zelo ven <laughs> z VCI-o, <vecija. laughs> razumeš, je dragala, in je pol videla, fak, tumor je ven prišel. Uh, in uh, tu je ogromno citrusov ta gospa spila, da mm -hmm. so, so bila zelo ponosna na njo. Pa tudi si je upala, da ko so te healing crisis, ko so te detox krize, so jo odarila. Je nadaljevala. Vročina, ona je 16 dni je krvavela, tako da sem se jaz še prestrašila, pa sem rekla, ampak je ona bila bolj pogumna kot jaz, pa rekla, ne, jaz čutim, da nekaj se moje telo puca. Ne? Ampak ta gospa je imela res hudo, da ja, bomo rekli. zelo hudo, ja, to so bili bistvi tumori, z, karcinomskimi ne, cedicami in otro so jož diagnozo, poslali so jo domov umrti tudi. Aha. Dejansko je verjetno tako, ne, da, da se človek zamisle, da... pa še to ne osiba ja, ampak da, da se človek zamisle, da je pa to lahko to, ne, da so takrat to bolj striktni, kot mi, ki delamo mogoče na preventivi pa na takih stvareh, da nas hitreje lahko potegne kakšna, Ja, kaš druga hrama. Večina ljudi, ko hočejo preventivno jih res, to so moje zvezde. Ne. Uh, malo ženske ko pridejo tudi z prednosečnostjo na ko rabijo šest do 12 mesecov. Ne pravim, da si ti moraš primer uh, ali pa primer ščitnico, nekaj narove, slabo se počutiš, nervozna si, nekaj, nekaj takega, ne, pa da ljudje pridejo pa se izrihtajo, ali pa nizko, nimajo energije. Ne? Nimajo energije. Največkrat, če so taki, ne, da ni nekaj ful težave, so ponavali, da nimajo energije. Dosti moških imam tudi, ne? ko so ful bodybuilderi pa ful neke proteine, pa to vse jejo, potem pa samo telo naenkrat odnemore in začnejo ful hitro hujšati, ne? ko se ta neka malo absorpcija pojavi, ne? ker so toliko se vse zalepi notri na člavesi, da več več ne more z toh hrane dobivati in bolj uh -huh. zgobijo energijo bodybuilding. Ne? Lahko bilde cele dneve, pa ne bodo nobenih mišic dobili. Ne? In te mi to uspucamo, Uh, je pa tak, da pravim leto, dve leti, si ti na detoksu, Pol pa, sorry, ne moreš spet iti na meseka, pa sirče, pa to, ne, ker po navadi se spet nazaj pojavili pri, približno, enake, približno enake težave, ampak lahko grejo na to, kar ti vedno promoviraš, kar je super, je wholesome vegan diet. Ne. Z veliko vsadja. Ja, z veliko Greš na primer celostno vegansko prehrano, katera je super, tudi te maščove si držiš čim nižje um, in, in definitivno dosti na primer da vedno ohraniš tisto za zajtrke, največ sadijo. Ne? Um, in pol po mojem, te težave se ne pojavijo, ne, ne pridejo nazaj. Mislim, po ne? ne, razen če, če si zdaj... Problem je alkohol, problem so droge, te zadeve, katere mi primer včasni... Strupi, vse to so strupi, če to so, so strupi, štru. tako naj tudi vino, pivo, ne. Vsi me sprašujejo, ja, kako pa kombuča, pa pivo, pa to nemunitov zdravost pa nek rekau ti, ampak spomeni, to je tudi fungus, ne. Če imaš ti kandido, pa začneš, pa začneš, razumeš, uh, pit dosti pive, to bo ti poč te glivice še bolj se razvijajo, Ljudje, veš tisto osnovne zadeve, na primer tudi jabolčni kis, ne, katerega mi obožujemo Slovenego, uporabljamo za zdravljenje pa vse, Ta javočni kis je tudi fermentiran in so notri razne uh, glinice. Se pravi, fermentirane stvari v bistvu niso, mislim, če si ti zdravne, čas, niso če zdrav, optimalne. Ja. Ja, če si zdrav, je ok. Ne. Uh, ne pravim, da za ti javočnega kisa nikoli ne. primer, mi uporabljamo limono namesto uh, zakisamo solato. Ne. To ja, ampak ni pa jabočnik iz neka zdravilna stvar. to je. Ja, ne, ne. Tisti alkohol v bistvu lahko kak je začiščenje, jaz primer za pse, ko se kaj poškodujejo, tačko kaj spolite To že, ne. ampak za uživanje pa ni Pa, nekaj, pa si je. Alpa, Če se kaj zrežeš, pa to je praktično, ker te imaš malo tisti alkohol notor, ne, pa ti pomaga. Samo spet ni idealno. Ja, in jaz sem nekaj nekaj žijagočni so boževala, naprimer, ne, tako da mi je bilo zelo težko tisto spoznanje, da sem se v bistvu samo škodila stja, Ja, men pa jaz... nikoli se stvari sploh mi niso bile v redu, tudi to vloženo, bilo jasno, meni recimo rdeča pesa, ful dobra, taka. Kot je, ne. Kot je, oziroma jo, ne, li stroja malo režiš. kuhana, pa čist sladka, meni je fina sladka, ne neki neki kislami, čist. Ja, razumem. mi se mi je res zanimil, ne, kako um, telo odreagirano. Sej, dejansko, zdaj so mislim, da smo že krat predvsej in govorile, upam, da, bojo od tega tudi, um, da boste od tega kaj imeli. Uh, tako da vsi, ki bi vas zanimalo, da vam Janka pogleda oči, oziroma seveda, jo. da jih vi pošljete, ne bo zdaj jih vam domov prišla, ne? Ja. Prav nije to tako poteka, ja, da jih pošljete. Tako, naprimer, za prsti se razmakne. Mori biti najtežje ljudem te fotografije dobiti. Fajno da so tri ja, ja, da je tema, ne? da je tema, da je nekdo zključil zraven, da tu tak malo premika, da se pol vidi ta 3D učinek, tako da bi bilo ocean, ne. No. Se bomo dali spodnjih linij. Tega, ko se Tako da če vas to zanima, ne, v bistvu Bjanko uh, se bomo dal njeno spletno stran gor, pa boste videli kireh storitvema, ne? A dejansko je super stvar, da lahko vidite v očeh, kaj je, mogoče od prejšnjih generacij, mogoče kar se si v otroštu delali z nutelami, siri, tako kot sem si jaz, recimo, ne? A, Tako da imate pač to možnost, da vam ona to pogleda, da vam napiše, kako bi vam ona priporočala Um, da se ozdravite, res cel protokol narjen, vse ja, od mulo ja, od ogromno dihanja, od dihanja do tega kako hoditi na in se do tega, kako točno sadje uživati uh, in tudi koliko časa glede na vaše težave oziroma ja. teh težav. Ja. Ko da res ovlada in bomo vse spodi navedli, um, je pa tako, maš Bjanka, mogoče kakšno sporočilo za njih, v smislu njihoga načina življenja, hranjenja, razmišljanja, kaj bi jim povedala to. V bistvu vegani, ka se tiče tega, mi nismo neka sekta, nismo tako različni ljudi. Razumeš, so eni vegani, ko, ko nosijo, ko nagi okrog, ne pa, ne, pa smo eni, kateri v bistvu čisto normalno delamo, tako primer so moj mož je finančnik, jaz sem, razumeš, prej v advertisingu delala, eni, mislim, smo čisto individualisti, ne, mislim, ni to neka sekta. Kaj nas drižuje to, da nas krvi za prihodnjo z planeta, da nas krvi za ljudi, Da, da tudi se iz, veš kot matrix, ne, kot matrica, da se izključimo iz tega sistema in se postavimo sami za sebe, ne, da poskrbimo sami za sebe. In to eno sovraštvo to vse, ko se od do nas, ne, tudi v medijih in vse, Eni pač ne vejo, niso izobraženi, pa večino je v tem finta, da prvi, naprimer, na nas profita, tako da ne morejo imeti korporacije kot pa na primer na nevežnih. Ne. Absolutno. To je, je na primer problematika, težka. Kaj šele, da bo širila sadje samo. Pa? Ti si čist nora, razumeš. Ne. In, in jaz, jaz sem živo dokaz, da je to možno. Ne. To, da se in tako dalje. Ne. Uh, na začetku mi vsi skušamo, ampak pol pa ti lahko tudi na taki prehrani nazaj pridobiš na težine. Ko ti popraviš malo v svojem telesu, da ti tu prebava, pa to se dobro gre, ne. Pol te ni problema, da si ne boš se mogla zrediti, pa ne boš normalno. Ne. Ampak eno smo zelo suhi in pol vsi se strašijo. Razumeš? Naprimer, zgodba Steve Jobs. Ne. Vem, uh, Poznam tako, zgodbo. Ja. Ja, kar, saj sama znaš, da je bil najraje dobil že zaradi teh. Uh, zaradi težkih, v bistvu teh misli. Ja, kar je delo na računalništvu. Ampak, ko ljudje dosti ne vejo, pa ne razumejo. Jaz en eno informacijo, glede tega, da v bistvu. On je vedo za ta način zdravljenim sadjem. On je bil frotarianec, ja, ampak ne, on je večino svojega časa jedel procesirano vegansko hrano, hrenovke, veganske to. A. To nišče nikoli ni razlago, ampak tak, ne, on je bolj ni ravno zdravo vegansko, tak na primer kot ti, ko je dosti tega celosnega, dosti teh solat pa tega, Ampak je on dokaj procesirane zadeve, ker nikoli ni imel časa, ne. To so bile veganski hotdogi, to so bile veganske pletice, to vse zadeve, ne. In pol, ko je zbolel, je on šel na fruterijansko prehrano. Najko je izvedel, da je zbolel, naj ko je zbolel. že ja. leti, okay. ja, ja. In pol, ko da bi naj se to zgodilo, da on je razumel poste, je razumel uh, prehranjevanje z, z, z, z sadjem, mhm. ampak ni razumel uh, healing crisis. tore te krize, ko toksini, ful začnejo ven Aj, pahajo. Aj, uh -huh. Ja. In tudi, ne, če se spomniš, da je z blazno Ja, to vem, ja. Ni skujšal zato, ker je pač samo zaradi raka in je beli postavl pa to. To je normalni to, proces. To healing crisis. Ja, ker je toliko strubov notri njega in to, ko je to začelo vse ven, je seveda, da je človek, ki grozno, ne. Ne zgleda lepo, kot te toksini v kožu. Tudi verjetno ti misli, ne. Tudi ti si gubila misem in svačega se je meni dogajalo, ne? Tudi iz meni je šlo ven z nožnice, gnoj dobesedno vse, se to tvoje trlo, tudi krvavela sem. Tvoje telo pač puca vse, na vse možne načine, ka lahko hoče spucati te toksine. In njem je toliko tega vsega bilo, da je tih healing crisis bilo maksimalno, po moje, se On se je zruj. Ne on, ampak ljudi okrog njega. Njegova žena se Njegova je žena on je ribe za tako, ja, zvlekla, ne, to je še najboljše. Zvlekla, Aj, da je v bolnici, bolnico. V bolnici seveda, ja, moramo to, to je teh eh, rak ven zrezati, to ono tretje. Razumeš, in so ga zaoperirali, seveda, še to je total in organizem je bil gotov. so ga pa še silili, da je jedo jajce, pa meso, pa ne vem kaj se, ne, dolgoročnega vegana, to je kot strup totalni in seveda, da je človek umrl, no. Mislim, meni sploh, ne, če bi on vedel za dr. Morca, to je ena stvar, ko mi se vsi sprašujemo, če bi vedel za dr. Morca, Steve Job bi zdaj bil z nami, zdaj, živ in še vedno, pa še prijazen bi postal. Ne? Ker on je bil, on je, če se spomniš, so njega posovali kot zelo hudobnega, ja, srednega, ja, ja. zakaj, zaradi tega, ko po mnenju nedledvične železe niso delovale, prav, in razumeš, je on v nekem stresu bil, vedno neko sovraštvo vraštil, seri noso, zaradi tega, ker je bolan je bil, strupi so bili notri v nedledvičnih ali kdo ve, notri v želocu, vse zakisano, vse je uničeno, razumeš, seveda, da je človek slabe volje pa jezen, pa hudoben, ne. Sej dejansko, a najpač so bili tudi strupi, predvsem zaradi ker si bila pri Sodno, ker ne vem če so to dan spovedale, a ne? ti si bila v bistvu v New Yorku v čist zdraven takrat, ko je bil ja, v 11. September, ja. a ne? In takrat ste vi v bistvu vse ono vdihnili, ja. pa tudi pa vas resne, stres, ne? Ja. so bili tam verjetno kakšni vaši prijatelji, no, znance. To, nisme, to se nismo niti do tako, No, pa je fajn, da razumem, zakaj je šlo to s ja. če si bila ne, to veganka, ker spet bojo ljudi, ki je razmišljajo. jaz sem v bistvu dobila tako dozo, meni je naprimer vojna v Sloveniji, ko so bomo delali ti okrog mojske sovete. Že to se spomni, to je bil imel taki čustveni... Um, strah pa tisto, ko sem jaz najstnica že doživela. Pol pa kasneje razumeš, pol še ti je World Trade Center. To pa je bilo zelo hudo, ker jaz sem v bistvu vdihnila azbest, zbe težke kovine. Veš, kaj je tam vse bilo, ne? Meni so še celo ponudili, da, da bi mi ameriška država plačala zdravljenje, ne? Ampak sem jaz rekla, čakaj malo, lej, koliko ljudi je tam pomrlo biti meni sto to, ker mene pljuča pač nekaj bolijo, pa razumeš, kaj se je vse dogajalo. Nočem vsega tega preveč razlagati, ker je bilo ja. srednjivo, ti sama veš vse privatne zadeve, katera je tudi z dojenčkom mojem, ko se tudi preko mene zastrupo, ampak um, veš, po eni strani, jaz upam, da sem zato to čim več tega ven očistila, tudi že samo vegansko prehrano. Telo, ko a ne, se lahko zastrupi na različne načine, ali je to prek hrane, ali je to prek vode, ali je to prek zraka, ne. Ja. ampak bistveno, kar hočeva mogoče danes povedati, ne, je to, da ljudje se lahko pozdravijo, Učistili, ne bo izdan ja. na jutr, trajal bo. in kar lahko največ naredite, a, je to, da prvo mogoče, če, ste, a ne, če so vse jedine, da grejo vsaj na whole food plant based in da začnejo ja. dan s sadjem. Definitual. In da potem, mogoče da pridejo tudi na eritologijo, da vejo kaj se z njimi dogaja ne, in da se potem odločijo, ko je za njih primeren moment. Ne vem, začnejo sadja ja. in ko je za njih primeren moment, se odločijo, da grejo še na kakšne te poste in se začnejo zdraviti. Da je to nekaj fajn variant. Ja, ne. ja, to je neka super variant, ko ti praviš. Ne. E, meni je najhujše mi je to, da dobim ljudi, kateri so že kemoterapije, vse skozi šli in mi smo zadnja postaja. In pol ti imaš milijon teh enih toksinov za ven spucati. In veš, kako je to težko? In tu je največji problem. Vse se da. Vse se da. Še vedno se da. Ampak veš, Ka, koliko je hujša ta, uh, koliko te ko toksini ven grejo, koliko je to hujša v zdravilna kriza, na primer. To je pa dobro. Koliko da več se bruha, koliko več se teh drisk, koliko več trpijo ljudje, koliko več boli. Ne? Ker, te toksini grejo ven, je to, kot ti kuri, ki seveda, ki se, se ni ne, celice seveda, da boli. Ne? To je isto tako kot ko se te strupe noter ne, čez nekaj časa, tako isto to boliko gre to, prhaja ven, ampak gre ven. to je dobra novica. Ne. In ogromno ljudi pa se prestraši te zdravinne krize ali okolje vpliva na njih, da opustijo ne, ta način ne zdravniki tako tak tako pozabi bodo ti rekli, da se ti tak meša, ne? Mi, mi nismo. Ne? A, ne vem, to stori ne priznavajo, kaj je elefantični sistem, ne? mi, mi na primer, oni rečejo, da ta odpad gre noter v kri, kar ni možno, ker ti sama veš, da če bi te odpad, pa toksini šli v kri, bi ti umrla. Ne? In jaz, na primer, v bistvu sem in taki mali tečaj, ženske, katero se ukvarja z da točno, znanstveno je dokazala to, da kar govori dr. Mors, glede limfatičnega sistema, pa da preko Lidvičk se to puca, ne, vse vem, je ona dokazala to, da je to res. Ne. Je pa pokazala, da v medicinskih knjigah, da o tem ni govora, da je to vse narobe darisano, vse narobe, v bistvu, da je ta izobrazba, ko medicince dobi, oni ne morejo vedeti niti, ne, kar mi vemo. Pa poleg tega, ne, te... Oni tudi ne, ne, te tih zasadjem, pa to, ne. Oni primer nimajo nobene, oni ne vejo za veganstvo, pa zakaj so zdravniki proti temu dosti krat, ne. Ker on imajo sedem ur neke prehrambene uh, izobrazbe, Več, oni sploh, kot da, naprimer, ko da naprimer, naše celice iz raka pridejo, pa se kreirajo. Ne, naše celice so to besedno tisto, kar mi pojemo, pa te še z okoljem, pa z emocijami, ne, še spremenjeno. Ne, kar nismo omenjali emocije, nismo omenjali nismo zelišča, s kateri mi tu pomagamo. Zelišča so v bistvu nehebridne rastline, ne, katere pomagajo našim celicam te toksine izločiti hitreje. Uh, to je vse. ne, zato je doktor, ne, z ne, ne se tiče, ne, zelišč. Uh, zdaj pa moramo nekati, moram ja. pa nekaj <laughs> No, saj, to je to, no, v bistvu, slišali ste velik, da se mar ampak kar je res bistveno, no, kaj je mogoče tudi Bianka na koncu povedala, pa bi res poodarla, ne, je problem, da se ljudje za to, za take stvari odločijo prepozno. Sej, pejte vi zdravniku, sam ne pusti, da vam stvari venrežejo, Dejte prej na res vse, kar se da, ker vaše telo ima vse, vse dejansko, da se je sposobno očistiti. Ampak, ko vi limfne vozliče, ko vi mandle, to je z razlogom ja. noter, to je z razlogom, da vas opozarja. Žalč, ko ja. Če ja. vi to stran date, je kot da bi vi dali en del svoje napeljave oziroma en del Obranjnega tega... sistema. Ne? Ja, ne, kot da bi vi imeli WC in imate odvod od WC, kot da bi mi en del CV ven dal. Ja, kaj se bo naredil? Drek bo šel po bajti in bo vam ta bajto. Mislim, ne. Ja. Tako da treba je spucati cevi. Ne pa vzemati jih ven. Glej, razumeš, ne, ne, ne bomo vse allopatski zdravniki vse popljovali, ker kirurgi spoštujemo, ko se zgodi nesreča, mi jih hrabimo. Ta da se je vedam. zdravila, to je vse super. Ne? Ampak pravim mi govorimo o kroničnih boleznih, zdravniki, kateri oni ne vejo uh, pozdraviti. jaz, jaz, jaz, jaz na primer sem hotela, sem hotela, veš, kaj sem jaz hotela študirati? Jaz sem ful si želela biti plastično kirurgijo, kirurgijo in to za rekonstrukcijo. Ne? Ko nekdo zgori, ko se nekdo uh, delček obraza nima ali delček da se to konstruira, ker je dosti umetniškega notri, pa moraš pedanten biti. Jaz sem zelo detaljna. In to mi zdaj tudi pomaga pri irologiji, ker vidim določene ene elemente, če mi pošljajo, čim boljše še bolj jaz vidim, ko se dogaja v njihovem telesu. Ne? In potem ti vidiš take stvari notri, da tisto, joj, včasih si spod ne upam ljudem primer povedati, ne, vsega, ker bo preveč, preveč bom, Ja, ker je lahko tudi čustveno obremeni, Ja, jaz si ne bo rekla, uh, gospa, vi bote čez pet let imeli raka na želodcu, ne, ne bo nim to povedala, zaradi tega jaz samo povem, tu je oslabljen organizem, da mu se očistiti, ne, jaz ne strašim ljudi na ta način, ne. in tu je največ, največ, je, nobene magije, jaz nič ne vidim, nek je, ne vem, da bi si zmislila, ampak pač v očeh točno vidiš, mi imamo mapico, katero gor damo na te irise in pol take so, vidim, ne. tako je vidim, okay. da ljudje vejo, da tu neke neč ni, ne. No, oh, ja. tako da to je to, ja, neč, nimamo proti z pa karkoli sam pač ne si pusti, da se vam dela telesa no. ven vzema prej, da se pač očistiti in to na tak način, da pač res dobite ja. strokonjake, kot je vjanka ali kot kar ali pa doktor Mors, uh, se Koliko vsem. Ja, pač misem <laughs> Za začetek, ti si prva obramba. Na, absolutno, mislim, ne. Prav so malo Ja, ja, ja. Marskej se da, samo fajn je, da se zanimate za svoje zdrave in konc koncev je tudi tako, ne? če gledate ta kanal, to pomeni, da se zanimate svoj, za svoje zdravje. Konc koncev je bil zelo dolg video, ne? Ja. tako da, noč, prijavte se na kanal, če želite videti še kakšne take videe. Mojga tudi, ne? Absolutno, vsi linki tudi, v v usilin, tudi uh, od Bianke bojo spodi, tako da res, prijavite se, spremljajte, raziskujte in Kar si zapomnite je samo to, da pač vi ste najbolj odgovorni za svoje zdravje in pač če vi za njega navte skrbeli, zakaj kaj odrugali. To, to je to. Ja. Čau, lepo se čau. Najde, čau. Hvala.